2022. január 26-a szerda van Mától gyakorlatilag nem is tudom meddig Holnap, holnap után hétfőn Szinte teljesen be van telve Már a kedd is többé-kevésbé Kevés időnk lesz arra, hogy beszélgessünk Tegnap két úton is üzentem Szakcsilakatos Bélának, hogy sajnálom, nem az történt, amiben megállapodtunk, az égett világ a világán, semmilyen visszajelzést nem kaptam. Maradjunk abban röviden, hogy az történt, amit tegnap láthattak. Nagyon szomorú voltam, etenki ebben nagyon szomorú is vagyok. Nem is feltétlen amiatt, hogy elmaradt az interjú, bár nyilvánvalóan kíváncsiságom kielégítetlen maradt, van az embernek valamiféle szakmai hiúsága is. Inkább a szaborúság amiatt, hogy egyszer Kunce Gábor rávettem arra, hogy eljöjjön egy beszélgetésre Baer Tamással, és aztán nem nagyon volt kedve kötélnek állni, és aztán azt írtam, hogy az ígéret szép szóval, megtartják úgy jó, és aztán, hogy megvonta át, azt mondta, jó van fia, akkor elmegyek. A részvételén akkor már nem emlékszem, hogy látszott-e az, hogy nem volt hozzá sok kedve, szerintem menet közben megjött. Nem tudok más mondani szakcsillagatos Bélának is, mint amit mondtam Kunce Gábornak az ígéret szép szó. Ennyi. Ma négy beszélgetés vár rám, már ha felveszik az interjú alanyaim. Két ligetvédővel beszélgettek, majd két olyan beszélgetés következik, amely szoros összefüggésben van a hétvégén, amikor kétszer is voltam a Miskolci Nemzeti Színházban, és maradandó élményeket szereztem, és ezeket a maradandó élményeket osztanám meg örökkel úgy, hogy egy-egy résztvevőjével ezen örömszerzéseknek beszélgetek. Majd a nagy valószínűséggel 9 órakor ér véget. Köszönöm, még önökkel néhány másodperccel, 7 óra előtt, azon kívül, hogy tél van és minuszok, hogy ha bár az április harmadikai választás még nagyon messze van, én kezdek terítődni. 2002-ben, 6-ban, 10-ben, 14-ben, 18-ban ez a hatodik kampányom a Kejfejáncsil létezése után. Nem mondom, hogy gombócból is sok hat, mert gombócból hatott, hát azt egy jó étkügy fiatal ember könnyedén el tudja fogyasztani. Függetlenül attól, hogy ezek viszonylag nagy gombócok. Fenyő, pata, Egybe kéne vetni valakinek a szexuális életét azzal, hogy a másiknak nincsen diplomája. Egybe kéne vetni ezen emberek Közegének a viselkedését, a szexuális kultúrájukhoz és a hazugságaikhoz, hogy miért nem mondták meg, hogy nincsen diplomájuk. Egybevethetetlen dolgokat kell összehasonlítani, hogy a végén az ember elmenjen, és ha nem érvénytelenül szavaz, akkor valakire adja a voksát. Ha lenne idő, megszavaztatnám önöket, de nincs időm. Hogy nem lehet-e azt megtenni, hogy ma 2022. január 26-án önök eldönték, hogy azt akarják-e, hogy a jelenlegi koalíció maradjon fel, vagy pedig váltsa őket egy másik koalíció, és az elkövetkezendő hetekben, hónapokban nem törődnek azok, amit hoznak a hétköznapok. Fogalmam nincs, hogy a hátlelő napokban, a hetekben miről lehet önöket meggyőzni, amiről eddig nem tudtak, de tényleg nem. Ha nem ránk, olyanok lesz... ezek a napok és ezek a hetek miközben ez még csak a bevezetés olyanok, mint amelyek inkább el akarják venni az ember kedvét legalábbis személy szerint az enyémet az egésztől semmit, hogy meghoznák a kedvemet és egyértelművé tennék, hogy kire ezzel kapcsolatos gondolatmenetemet még megosztom és egyszer talán szavazásra hogy bocsájtok ma 2022. január 26-án erre nem lesz idő. Vagyunk, hogy történjen bármi, amíg élünk, és meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mi egy vérből valók vagyunk. Csakó Gábor Banga, Ferenc 77, magyar rémse. a kiskapu nagykapuja. Az ebb gimnáziumban érettségizett egyszer egy leányzó fejbe vette, hogy ha törik, ha szakad, ő mindenképp pedagógus leszen. Elment át a tanárképző főiskola fölvételi vizsgájára. Hamarosan levelet kapott violaszín pecsétel, mi szerint a vizsgán ugyan megfelel, de hely hiányában föl nem vehetik egy se búsúj vigasztalta atya helyett a fölvételi bizottság elnöke. Elmész tanítani képesítés nélkül, szerzeként tennéked állást ott, ahol akarsz. Hogy-hogy? Szipogta a kis naiva. Fogd úgy gyermeke, magyarázta a bölcs férfi, hogy téged az oktatás, ügy mai helyzetes zseninek nyilvánított. Arra egyelőre alkalmatlanak bizonyultál, hogy a tanítása tudományát elsajátítsa, de arra igen, hogy tanulás nélkül gyakoroljad. Így is történt, a leázó képesítés nélküli pedagógus lett. Máig is él, és ha még nem halt meg, meg kedvés lesz hozzá, elvégzi majd a leveleső tagozatot. Köszönöm szépen, azt hittem, hogy lesz kép is. Akkor lehetett volna csak telefon is. Én nem is értettem, de hát nem vagyok abban a vagy hogy képet tudjak Jó, adni. Jó, rendben, akkor visszahívom. Köszönöm szépen, kis türelmét. Akkor ezt kikapcsolom, és akkor önnek is ezt javaslom. Köszönöm. Akkor itt szíves viszont András Tisztázzuk a másik beszélgetőt. Tessék. Jó reggelt kívánok! A KFC számtalan utazása most éppen egy olyan állomásra vezetett, ahol az interneten kép és hang is közvetíthető. Tehát a Skype az arra vonatkozott, csak lehetséges, hogy nem voltam elég egyértelmű, hogy akkor képben is megmutatja a másik felet. Elnézést, hogyha erről előtte nem volt szó. De én kérek elnézést. Se, semmi gond, előtte megjelenik, mert láttam önnel készült beszélgetéseket, így aztán nagyjából előttem van ön. Független attól, ha már itt tartunk, hogy én másmilyennek képzeltem, de ha most visszakérdez, hogy csalódtam-e vagy sem, akkor se nem csalódtam, tehát ez ne, nem ilyen jellegű volt, hanem nem gondoltam volna, hogy egy öltönyös embert fogok majd látni ott a stúdióban. Tényle, Úr, nem az én személyem számít itt, hanem ugye én ott a stúdióban akkor a liget védőket Persze, természetesen. Ez egy... Egyszerűen csak őszinte vagyok, és eszem... ami eszembe jut, azt mondom. Uh, lehet, hogy, lehet, hogy önben is egy rossz kép élt a nem, nem. Az, amit a, az, amit esetleg a propaganda sugalni akart. Ne. Ugye? Ennél Olyan jobb tügyek, volt a helyzet, úgy? hogyha tetszik rosszabb, hiszen én a ligetvédőkkel nem... Uh, nem. Nem a stúdióban találkoztam elsősorban, hanem a helyszínen, tehát ennek következtében a benyomásaim azok tudtak originálisak lenni. A vonalban Pécsi Balázs, azt kérdezem öntől, hogy ön most, ha ez egy értelmes kérdés, mennyire aktív, mint ligetvédő, hiszen a ligetvédőkről én naponta olvasok abból adódóan, hogy hol hivatalosan, hol nem a hivatalosság szintjén együttműködöm a Városlig zrt vel de ha nincs közöttünk semmilyen jogi kontraktus, akkor is ezt az évekkel ezelőtt kezdődő folyamatot már nem fogom megszakítani. Most például semmilyen szerződésben nem állok velük. Ezz ennek dacára, vagy ennek ellenére, vagy ettől teljesen függetlenül beszélgetek minden héten. Valakivel is követem az eseményeket a helyszínen is és máshol is. Igen, aztán olvasok a ligetvédőkről, Akikről viszonylag kevesebbet lehet tudnom, így aztán azt kérem öntől, hogy adjon egy aktuális helyzetjelentést, ha a kérdés megválaszolható. Hát a, a légetvédők ugye a teretről levonultak, mert nem volt értelme tovább föntartanunk a tábort, és ezért ugye aztán minél más úton keresgéltük a megoldást, jogi utakon, próbáltuk tájékoztatni a lakoságot, és természetesen rögzítjük mindazt a rengeteg szabálytalanságot, amit az ingatlan fejlesztő ZRC a ligetben elkövet önt úgy írták le nekem a másik oldalon, mint aki egy nagyon komolyan vehető ellenfél. Tehát önnek mindenféleképpen nem tudom, hogy ezt tudja, vagy sem, befolyásolja, vagy sem, de respektje van a városleges ZRT szemében, akkor is, hogyha nem értenek. Meg hogy ki volt ez, nem. Ki ezt mondta. Nem, nem, de én nagyjából egy... Hát meghat... hogy, hogy mégse egy, mégse egy arztalan zrt álljak szemben, én, mint Pécsi Balázs egymást. Hát nézze, abból adódóan ki tudja találni, hogy én alapvetően ki kell beszélgetek ebből a körből, tehát e, e, származik ez az információ, illetőleg e, az, hogy e, az személye az egy de nem a ligetvédelem szempontjából, hanem önt egy jogilag és más szakmai kérdésekben is felkészült emberként írták el. Hát megmondom őszintén, hogy csak annyiban van igazuk, mint meg egyszer mondom, én a liget védőket szoktam ilyen szempontból reprezentálni egy ilyen helyen. Tehát nem az én személyes tapasztalatom és véleményem számít ilyenkor, hanem az a rengeteg munka, amit az a sok tehetség. De azt az ön is tudja, hogy a ligetvédők az egy színes társaság, tehát miközben Hát ön képest... éppen ezért van köztük jogász, Építész, Igen, de a színes építés. társaságot nem csak úgy értem, hogy különböző foglalkozást űznek, hanem a habitusuk, a szakmai egyéni hozzáállásuk, más és más. Tehát, hogy, hogy ahogy a civilek úgy általában róluk nem lehet úgy e, beszélni, mint a, a professzionálisakról, akiknek a megítélése. Szia, Úr, mint egy rendes demokráciában, szokás sokfajta népek próbálnak békésen együtt élni és előre haladni egy bizonyos szél érdekében. Ön hogyan csatlakozott? Én, uh -huh. a, amikor megjelent a hír a sajtóban, hogy bizonyos emberek elfoglalták a volt kertem területét, akkor én aznap este fogtam magam, és kimentem a ligetbe megnézni, hogy mi ez. Mint érdeklődő. És ott maradtam. De mint Igen. érdeklődő? És ott maradtam. Igen. Akkor mi? Hát én azelőtt nem nagyon tudtam erről a dologról. Ugye, akkor kezdtem el ezzel foglalkozni, hogy mi is történik ott, tulajdonképpen. Mit tartotta ott? És rendszeresen fölhába. Hát, az, az, hogy igaznak találtam azt, amit mondanak. Én ezt értem, de abból adó, de akkor mit jelent az, hogy ott maradt? Tehát fizikailag ott maradt, és akkor egy ideig nem ment haza? Nem, hát én, én voltam az, aki hazajárt mindig egy ideig. Aztán volt, amikor már ott is éjszakáztam, igen. De ugye én hamar beláttam, ugye, nem tudom, tudja -e, hogy én hajón dolgoztam, sokáig, ahol, amely egy ilyen, hát, hogy is fogalmazok, csak euh, félig, ha nem is katonai szervezet, de hát ugye ott azért elég nagy fegyelem van, és én hamar beláttam azt, hogy ezeknek az embereknek támogatásra van ott szükségük, legyen szó akár arról, hogy élelmiszerrel ellátni őket, legyen szó, hogy árammal ellátni őket, legyen szó arról, hogy bármi más csinálni kell. Úgyhogy én leginkább az elején azzal foglalkoztam, hogy ezt a társaságot a magam szerény módján próbáltam valahogy így támogatom. És később? Hát később eléggé belefolytam, igen, és ugye az én nevemem volt egy tüntetés is majd másfél évig, vagy két évig. Azt darulja el, hogy a kezdet-kezdetén, vagy akkor, amikor ön csatlakozott, az ön célja mi volt? A legelső pillanatban megnézni, hogy mi az. A második pillanatban. Pedig. A második pillanatban pedig az, hogy kiállni valamiért, amit az ember fontosnak talál, az, hogy Budapestnek van egy ilyen zöld tüdeje, egy kis zöld terület, és ezt minden áron meg kell védeni, attól, hogy beépítsék. A minden áron az mit fed? Hát minden úgymond törvényes eszközzel, és minden, inkább azt mondanám még inkább, hogy minden erőszakmentes eszközzel. Olafettel mi volt a baj az ön szemében a beépítéssel? Hát, jó, uh, hoznék én, nagyon mindegy, egyelőre hát, vagy, hogy mi a bajom a beépítés Hát ön se örülne az annak, hogyha a kertét beépítenék, nem? Uh, számtalan Ugyanaz épület úgy jött létre, hogy előtte is volt ott épület, tehát uh, ez nem az én kertem. Jó, uh, először is ez Budapestnek a kertje, ugye, amit a, az, az állam egy tolbonással elrabolt tőle, Szó nélkül tőle a beleegyezésük nélkül. Tehát jó, de a, amiről most beszélünk, amiket. az egy és ugyanazon a dolognak már egy másik vetülete, azért azt tisztázzuk. Jó, csak tisztázzuk azt, hogy az ott a főváros tulajdona. Tehát nem az állami, a főváros tulajdona, amit elvettek tőle. Ugye ez az első, amit le kell tisztáznunk. Másodszor pedig, hat hozzak önnek egy példát, jó? Biztos ismeri a Dávid Szobrot, a leghíresebb Dávid Szobrot, ugye a... Fihenzében. Igen, láttam. Gyönyörű műalkotás, a világ egyik legszebb műalkotása. Egy probléma van vele, több mint 5 méter magas és 2 méter széles. Most gondolja el, hogy ezt a gyönyörű műalkotást beteszik az ön nappaliába keresztbe. És azt mondják, egyszer csak itt szól az állam, hogy beteszik az ön nappaliába keresztbe, és mostantól délután, reggel 8-tól délután 4 jöhetnek a turisták megnézni. És amikor ön azt mondja, hogy egy pillanat azt fejezem, és amikor azt mondja, hogy de, uraim, ez az én nappalim, akkor aztán nem baj, már elvettük. És de hát maga nem örül annak, hogy egy ilyen gyönyörű műalkotás van az ön házában. Hát maga, maga egyszerűen nem, nem szereti a műalkotásokat? Én az ön, ön nappal, befejezem, az ön elveszíti a funkcióját. Ön nem tudott többet tévét nézni a gyerekével. Két dolgot, a pontosan a hármat mondanék ezzel. Egyrészt minden példasántét. Valamikor egy nagyon híres példabeszédeket mondtam, és aztán rájöttem, hogy minden példámmal kevesebbet állítok, mint amit egyébként a valóság prezentál. Szeretném felhívni szíves figyelmét, hogy ha bár nagyon hangzatos volt a példája, nem tudok vele mit kezdeni. Ha, de, hát volt, volt egy élető, valami Jézusnak hívták, hogy ő pedig állandóan példabeszédeket mondott, és nem hinném, hogy Én ezt értem, tágatott, de és példabeszéd és példabeszéd között már ne haragudjon, van különbség, tehát önt is Jézust szívesen egybevetem, de most hirtelen nem szeretném eldönteni, hogy melyikre hallgatnék jobban. Ugyanakkor, az ön helyében én, én inkább Jézusra hallgatnék, de... Igen, most, csak hát önjött javasló. elő példabeszéddel, tehát türelem. türelem. Ugye ez egy kiváltságos pillanat a szónak abban az értelmében, hogy született ott egy épület, amely épület átadóját követően homlokegyenest ellenkező megnyilvánulások születtek. Földes András, akit felkértem, hogy szólaljon meg a műsoromban, miután írt egy hosszú Facebook posztot, azt mondta, hogy ez egy magájellegű megnyilvánulás, ő építi a saját brendjét, és ez nem tartozik bele. Ezt talán értenem kéne, de most anélkül, hogy ezt érteném vagy nem érteném, eh, tudomásul vettem, hogy marad a szöveg. Ő egyébként azt írta, a zeneháza a nem a művészet nagyságát, az emberi kreativitás erejét mutatja elsősorban, hanem annak a Fidesz által kiépített informális hatalmi hálónak a működését, ahol a valódi hatókörök már nem az állami rendszer elemeinél, minisztériumnál, rendőrségnél, adóhatóságnál vannak, hanem gyakran a hivatalos funkció nélküli erős embereknél. És aztán elindult utána egy levelezés, én egy gyakorló facebookozó vagyok, de csak passzívan olvasok, a legritkábban szólok hozzá, nekem nem terepem semmilyen vonatkozásban a Facebook, ugyanakkor egy valamikor hozzám közelálló és ma is mérvadó személynek a hozzáállását és a hozzászólását szeretném felolvasni, ő nem más, mint Vándor Ágnes. Vándor Ágnes a következőket írja. Eh, Annó többször is részt vettem a Liget Lig Project elleni élőláncban. szóval nem fotelból újságíró, hanem cselekvő aktivista voltam. Én valóban szembenéztem az otthoni huligáj nyers erővel, és akkor, akkor a napokban a, li a Ligetbe jártam, tehát most, és azt kell mondjam, hogy nagyon rendben van. Nem csak a zeneháza valóban kivételesen nagyszabású épülete, hanem a Liget teljes átrendezése is minőségi. Rengeteg egy gyerek és felnőtt és térsportpálya egészen kivételes kreativitás nyilvánul meg ezekben. Szeretném hinni, hogy nekem is részem volt abban, hogy valójában végül csak két épület épült ott, és van látószöge, ahonnan a Nemzeti Galéria is tud jól kinézni, ráadásul nagy ötlet a tetejét borító zöld sétány. Szóval rágódhatunk a múlton, az egész valóban bűnben született, de azért vegyük észre, hogy a régi lelakos szlavos liget helyet kaptunk egy színes élhetőt. Én egyik mellése állok, csak azt kérdezem Öntől, hogy hogyan ingázzunk a kettő között, vagy akar egy harmadik pontot is feltüntetni. Hát ez Vándor Ágnesnek a saját véleménye, neki természetesen lehet ez a vélemény, és nagyon szépen köszönjük neki, hogy annak idején részt vett a ligetvédő mozgalmában. Én nem így közelíteném meg a dolgot, hanem a Városliget, tehát az, hogy maga az épület széte vagy nem, ez például szerintem egyáltalán nem lehet vitatárgya, ahogy az említett példámban azt sem lehet vitatárgya, hogy a dágyszobor szépe vagy se, amit az ön nappaliába esetleg betesznek. Haló? Figyelek, csak hallgatok. Igen, ja, ja, csak nagyon lehet, a vonat. A következő helyzet, a Városligetnek az ingatlanfejlesztő ZRT egy funkcióváltást készített elő, és uh, továbbra is azt erőlteti: A Városliget egy pihenőpark, egy közpark. Ehhez képest az ingatlanfejlesztő fejlesztő ZRT uh, egyszerűen épületek előkertjének akarja ezt az egész városiget átalakítani. Tökéletesen látható ez azon, hogy például már most ennél az úgynevezett Zeneházánál is, már előkészítették azt a vendéglátóipari egységet, azt a kocsmát, amelyik ott lesz majd a, a területen. Tökéletesen látható már 20 valahány több uh, vendéglátóhely tervnél, ami a tervlapon szerepelt. És az egyetlen, az egésznek ez a funkcióváltása, és ami a még fontosabb, hogy iszonyatos terhelésnek teszi ki a megmaradt zöld felületet. Ez a probléma, főleg ez a probléma. De milyen iszonyatos a... terhelésnek teszi ki, ami korábban nem volt? Hát, uram, hát ha építenek egy, egy épületet, abban emberek fognak járni ott meg fognak állni parkolni, ott uh, valahogy oda fognak menni, ezekbe az épületekbe kiszolgáló dolgokat kell bevinni. Hát ez mind Ön is tudja, ideje. hogy a, a liget végső formájában autómentes lesz, és az, hogy ide egyébként szolgálmi út vezet, és a szolgalmi úton majd árut fognak vinni, az kivételes tevékenység közé fog tartozni. Hát nem tudom, mennyire kivételes tevékenység egy, egy zeneházánál az, hogy oda folyamatosan víznek. A zeneháza, mint ön is tudja, a liget legszérén található. Ennek következtében az való közlekedés a liget legszérét érinti, és ahhoz a ligetet nem kell szétgyalogolni. Na, ön is pontosan a... tudja, hol van a magyar igen. zeneháza? Én pontosan tudom, hogy hol van a zeneháza, de éppen ezért mondom, hogy annak, ott, annak a területnek nem ez lenne a funkciója. Nem ez volt az eredeti funkciója. Tehát ez egy funkcióváltás, amivel a ligetvédők nem értenek egyet. A ligetvédők hol voltak akkor, amikor egyébként ott a Hungexpo épülete volt? Nem értem a kérdést. Én se értem a választ. Hát, Tehát, program, hogyha valamit a... lebontanak, és annak a helyén építenek valamit... A... De... Uram, ahogy a példánál maradjunk, hát önnek is volt a nappaliában azelőtt egy nagyon helyes kanapé. De mondjuk már mondaná. az én nappalimat, uram. Nem hagyjuk, nem hagyjuk a nappalimat. A Városliget nem a az én nappalim. A Hungexpo területén maximum egy emeletes, területek voltak, amiket egyébként le kellett volna bontani, tehát az egy jogellenes állapot volt, hogy az ott van. Azokat le kellett volna bontani és visszaadni a Városligetnek a liget jellegét. Nem igaz, hogy annak a terüleket annak a területére épült a a zeneháza, de nem igaz, hogy annak a helyére, hiszen azok jóval kisebbek voltak, és jóval kisebb területet foglaltak el. Köztük fákkal ugye azzal kezdték, hogy ezeket a fákat kivágták. Ha annak a helyére épült volna a zeneháza, egy darab fát nem kellett volna kivágni. Uram, ön azzal mit kezd, hogy a kivágott fák helyén más fákat ültetnek, és ennek következik? Hát nem ültetnek a helyén más fákat, az az igazság, mert egy épület van a helyén, amely két szint mély. Nem ültetnek, ez egy hazugság. Azt. Nem kell önnek megennie mindent, amit a Városliget ingatlan fejleszt mond. Elnézést, én nem eszem meg különös tekintettel arra, hogy én legalább négyszer voltam már benne az épületben, nem csak a környékén, tehát tisztában vagyok azzal, ami ott van. A kérdés az, hogy azok a különbségek, amelyek a korábbi hungexpo és a mostani helyzet között vannak, az egyébként megérdemel-e egy olyan tiltakozás, mint amit ön most verbálisan korábban nem csak verbálisan fejtett ki? Bőven megérdemel, pont az előbb említett terhelés-növekedés, funkcióváltás és a méret különbség miatt. A, a terhelés Igen. növekedést azt egyébként ön milyen fizikai számokkal, milyen létező számokkal tudja igazolni? Emlékszik arra, hogy ennek az egész rémálomnak a kicsit habókos vezetője, bár. Úr, mit mondom, Én hogy neki Én amondó vagyok, hogy türelem a jelzős szerkezettől egyszer és mindenkorra mentesítse. Tudja mit? Az ön legyen életkorában legyen ön fiatalabb, mint én, az ön életkorában, amikor vezettem a Kejfej Jancsit, könnyen lehetséges, én is azt mondtam, hogy habókos miniszterelnök. Már eljutottam oda, hogy azt mondom, hogy a miniszterelnök, és ha a tevékenységem nem tetszik, akkor azt egyébként nyomda kész szavakkal tudom leírni, el, vagy nem tudom leírni a okom, habókos, nem tartozik el. ide. Jó, rendben van. Mit emlékszik arra, hogy Bán úr mit mondott, hogy ö, milyen látogató számmal számol a Városligetben? Nem. Na, hát több millió ember szeretne évente többet bevonzani. Hát ez mi más, hanem terhelésnövekedés? És az ezek a számok a egyébként, vánost, amelyek igazban. a lendő és a volt számok, az a, azok olyan mértékben különbözőek, amelyek egyébként indokolják a ligetvédők fellépését. Ön tisztában Ez van a jelenlegi a... látogatottság mértékével? Tehát ami korábban hát, volt? Tehát nem most, hanem ezt megelőzően? Úgy megelőzően, hogy mielőtt elkezdték az étekezést. Igen. Hát erről volt a, a ligazéért, és saját maga készített egy felmérést. Igen. Amelyik felmérésben egyébként azt szerepelt a saját felmérésükben hogy a, a liget látogatóknak a nagyon nagy része, 80%-a ligetet, mint ligetet szeretné megőrizni, és nem, mint ö, valamiféle szolgatogatók. Két különböző dolgra beszélünk. Azt kérdezem, hogy az látogató szám mennyiben növekszik majd akkor az ön ö, olvasmány élménye alapján, ha olvastam is, ilyet én már rég elfelejtettem, abból adódóan, hogy egy liget projekt által átépített liget lesz. Ha a teljes beruházás megvalósulna, amíg természetesen nem fog, hiszen a miniszterelnök, vagy úgy fog, önfogalmazott, nem olyan régen még azt mondta, hogy ha budapestiek nem... De most már mást mi mondott, akartam, mint valósítek. ön is tudja. Most már hát, politikai téket ön... adott. Igen, ön, önnek mi a véleménye olyanról, aki ígér valamit, és aztán hirtelen mást el ígérni? Hát, hát ha, ha azt mondja, őket, hogy mi a véleményem róla, akkor azt mondom, hogy az emberi természet ilyen, és e tekintetben Orbán Viktor se az átlagnál. Én egy Tegnap nekem szakcsilakatos és... Béla azt ígért, hogy felveszi fél tiszkor a telefon, és nem vette föl. Ő joggal mondhatja, hogy a kettőnek semmi köze nincs hozzá. Én a saját szakmámon belül azt tanultam, azt hogy az ígéret szép szó, szóval ha megtartják úgy jó, de ha nekem felsorolnám, hogy hány ember hányféle ígéretét jó. nem tartotta be, amire ő joggal mondhatja, hogy vannak különbségek, amire azt tudom önnek mondani, hogy igaza van, nem kell a Fidesz hatalomba segíteni, és nem lesz Magyar Nemzeti Galéria. Hát ö, igen, és a budapestiek nagy része ezt nem szeretné, hiszen ugye azért talán, talán valahol ezért is szavazott a változásra. Tehát ö, é, mondom, én láttam erről számokat, amiket annak idején a bánul. És mit mondtak ezek a számok? Mert változatlan várom, hogy mondja őket. A, az, hogy több millió de értem, de mennyi volt? volt? De mennyi helyet lesz több médió? Hát, kedves uram, ebben a pillanatban nem tudom önnek ezt a számot megmondani, de hogyha várni... Ez hát a különbség fel, az érdekes, valamelyik... egy szám önmagában nem féljeles semmit. Ja, hogy... Ja, hogy hát én többszörös... Ha úgy gondolja, hogy ilyen többszörösére növekszik. Akkor ha értem most már a kérdést. Igen, többszörösére növekedne a liget látogatottsága mostanihoz képest. És ön tisztában, és ön tisztában, tisztában, tisztában van a liget elbíró képességével? Én személy szerint, hogy mivel vagyok tisztában lényegtelen, Budapest főtájépítése szerint ez egy elég katasztrofális szenárió lenne. Értem, de Aki amikor a liget vajuk, elkezdték, títes... akkor Bardóczi Sándor azonnal még nem volt ott, és nem volt főtájépítés. tehát egy, egy volt a sok közül akkor még nem volt, de hát már akkor is értett a szakmájához, vele együtt a többiek is. Nem, de mint véletlen, nagyon jól tudja, a Gárten stúdió vezetője szintén ért hozzá, és nem ért egyet Bardóci Sándorral. Mi alapján döntsem el, hogy kinek higgyek? Slosjár Györgynek vagy Bardóci Sándornak? Hát nézen ide, uram, nézze meg, hogy melyiknek mi az érdeke, és azonnal kiderül. Hát látjuk, hogyha megnézem, hogy kinek mi az érdeke, érdeke, az érdeke, érdeke. a tekintetben lehet, hogy egy harmadikat választanék. Aha, Slosz Járgy, hát valljuk be őszintén. Nincs egyetül ebben, akit egészetesen hihetetlen mennyiségét pénzt profitál. Én ezt abból, értem, de, de abból adódva, adott hogy hát pénzt pénz Hát nyilván nem fogja azt mondani, eh, hogy nem, nem, nem jó ez a dolog. Eh, Félrejött, én eh, voltam olyan beszélgetésen, ahol tájépítészek sokasága volt ott, eh, akik nem vettek részt, sőt ellenezték a liget beépítését, és lassjárgyai tevékenységét nagyon nagyra értékelték a Városligeten belül és kívül is. Aha, hát ez előfordulhat, ugye nem tudom, tudja... Én hogy ezt értem, össze, hogy előfordulhat, csak azt értem meg, hogy valamihez kötni kéne végre ezt az ebet. Értem, ezért van az, hogy az összes tájépíti a beadott egy olyan tervlapot is, amelyikén ugye nem szerepelt épület, és mindenki azt szerette volna, hogy az valósuljon meg. Hiszen ugye mindenki tudta, hogy a ligetnek meg kell újulnia. A ligetvédők is ezt szerették volna, hogy a liget megújuljon, csak éppen mert on épületek nélkül. Mennyiben fájlaja azt, ami jogilag és ettől független fizikailag történt önök? Most a 2016-os eseményekre gondolom, amikor hát, ugye... Sok a esemény volt. A légetvédőket bíróság által kimondottan jogtalanul távolították Igen. el egy jogas területéről. Az mennyire Még hevítette az jogat? ön indulatát? Ja, én nekem nincsenek ilyen szempontból indulataim. Én teljesen hogy úgy mondjam hideg fejjel látom ezt az egészet. Akkor még egy kérdés. Azt követel, hogy levonultak, mert önök azt érzékelték, hogy nincs értelme a terepen lenni. Egyébként miért nem volt értelme a terepen lenni? Rengeteg időt és energiát kötött le, és ne felejts el, hogy amíg például egy Szlófjár Györgyöt Gyorgy is benedeket az állam iszonyú pénzekkel támogat ebben, hogy ott részt legyenek. Mi civilek vagyunk, akiknek megvan a saját életünk, és elő kell kejtenünk azt a pénzt, amiből aztán szószárja, hogy egy György is Benedeket ugye az állam szapírozza. Elnézést, is ebben a, a formában demagógia, mert amit ők csinálnak, azt nem azért ők nem azért kapják a pénzt, amit önök egyébként a saját munkájukkal előállítanak, ők épp úgy fizetést kapnak, mint a rendőrök hát, és György Az gyémek, az... a Györgyav is ebben nem Vagyok biztos, hogyha végignézi a múltját, hogy, hogy, hogy ez így van. Na mi gondja van önnek a György Javis múltjával? Nem szeretnék most ebbe személyesen belemenni. Elnézést, után, ha nem szeretnék személyesen, mi személyesen belemenni, miközben pontosan tudom, hogy miről beszél, akkor ne menjen bele. Tehát ha abban... pontosan tudja, miről beszél, akkor mondja, ki ő de de könyörgöm, ez nekem nem szempontrendszerem. Én tisztában vagyok György és Benedek múltjával, és tisztában vagyok azzal is, hogy akkor mit csinált, és mit nem. És hogyha nem jövök elővele az pontosan azért nem jövök elővele mert egyébként az emberismeretemből adódóan mindig azt hozom elő, ami szükséges egy beszélgetéshez. Jó, térjünk vissza azt, hogy... Ne de le... ez így nem működik, hogy ön valamit megemlít, majd utána azt mondja, hogy ez nem fontos. Egyebek között a ligetvédők kejfejancsi általi megítélése is múlik azon, hogy valaki mennyire egyenes irányban, vagy mennyire gírbegurbán követhetetlenül működik, amely közben az ember időnként elfelejti azt, hogy miért is dolgoznak a ligetvédők, ami egyébként lehet egy nemes cél is. Jó, térjünk vissza arra, hogy miért vonultunk mi leonnal, mert ez a fő, ez volt. hát azért, mert nem bírtuk egész egyszerűen energiával a munkánk mellett, föntartani azt a területet, ugye egy tüntetésen minimum két embernek kell lenni folyamatosan, hát 24 órában, ugye télen, nyáron, ha esik a hó, ha sütana. tehát ugye nekünk ott kell lenni, és amíg láttuk értelmét, addig ott voltunk, és végül is, ha belegondol, akkor volt értelme, hiszen a legfőbb sebb a Városliget területén, a, a galéria, ugye, úgy tűnt, hogy nem épül meg egészen. Ugye hát még a miniszterelnök is megígérte, hogy nem fog megépülni. Miért nagyobb sebb az, mint a közlekedési múzeum helye? Hát, hát már sokkal-sokkal nagyobb. A között, iszonyatosan nagy az az épület, amit oda akartak építeni. Ugye? És a másik, amit már említettem, a terhelés miatt is nagyon nagy. És az egyébként egy nagyon érdekes kérdés, hogy négy éve áll ott egy terület, amit a városliget törvény szerint már rég vissza kellett volna adni a városligetnek, és nem adják vissza, holott ugye olyan sem, mindenféle szándék arra mutatott, De milyen törvény az, van semmit. erre? A városliget törvény kimondja, hogy egy bizonyos területet bizonyos ideig nem használnak, kérem, ne várjatlan nem a pontos számokat, ha gondolom, majd átküldöm, akkor azt nem keríthetik le, és nem használhatják ilyen, ilyen célra, amire használnák. Én ezt értem, de ez változatlan építési területként van ráépítési engedély. De van rá építési a engedély? Hát ezt én értem, de hát azt mondták, hogy nem fogják megépíteni, nem? Én ezt értem. Azt mondták, addig, amíg. Ja, hát és hogy 30 évig nem akarják hát, a Figyelj, el a kell érni az, az ellenkezőjét. Még, mé, még egyszer, e, e, és ez nem egy politikai buzdítás, megvan a tétje, Budapesten és az országban lehet eldönteni, hogy akarnak-e majd. Figyelj, nagyon könnyű eldönteni a 2022-es választást, akarja, -e a Ligetben felépüljön a Magyar Nemzeti Galéria, szavazzon a Fideszre. Nem akarja, hogy épüljön a Nemzeti Galéria. Ezt ne most, szavazzon nem a úgy, most nekem kell azt mondanom, hogy ön demagóg volt, mert egy választásnak a tétje nem egy választás. Természetesen. Egy én egy most én... sorsa, Önnek ebben de... teljesen igaza van, de én most a Ligetről beszélek, és a Ligetről, a Magyar Nemzeti Galéria, a Galériáról és egy volt, amit a miniszterelnök tett, ebben a háromszögben nem voltam demagóg. Még egy kérdést engedjen én... meg. Most, mivel foglalkoznak én... Én... a Ligetről? Csak, csak, csak, hogy erre válaszoljak, hogy hogy én úgy érzem, hogy a budapestiek amikor főpolgármester választottak, akkor bizony igen nagy latba esett el. Vagy vagy én meg azok közé várost, tartozom, de... akik kizárólag magamat képviselem, és nem gondolom azt, hogy én a budapestiek nevében beszélek. Hát... Ön meg a budapestiek szavaztad. nevében Ugye, beszél, szavaztad. amire biztos van felhatalmazása, én nem tudok... Én nem ki... mondtam, nev... én azt De azt mondta, hogy a budapestiek a erre vál... szavaztak. Erre is szavaztak, hiszen ugye a város egy elég marginális, kér, eh, bocsánat, egy egész, nem marginális, bocsánat, tehát a, egy egész fő kérdés volt, ugye a kampány során. Egy kérdést engedjen még meg, azt kérdezem, most, mivel foglalkoznak a ligetvédők, illetve önligetvédelem címszólott. Mint ligetvédők? Hát mm -hmm. már említettem önnek, ugye mi alapvetően a ligetvédők dolgozó emberek voltunk, tehát mindenki csinálja a saját dolgát, reszel, kalapál, vályogat, védák. De, de most ezen, mint ligetvédő mit csinál? Ezen felül, mint ligetvédők, már említettem önnek, hogy hát a jogi utakat próbáljuk járni, ugye a jogászmaink segítségével, ahol lehet, dokumentáljuk a vingatlanfejlesztő ZRT jogsértéseit, a további jogsértéseit, hogy majd későbbiekben ezek felhasználhatók legyenek, és természetesen próbáljuk tájékoztatni az ön hadható segítségével a lakosságot. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. tudjuk a bátóbatot Komáromi. Nagyon gergények. szépen köszönöm a türelmét. Én meg köszönöm, hogy rendelkezésre állt Pécsi Balást hallották. Arra kérlek, András, hogy hívjuk fel a komáromi. Gergelyt. Hát, hogyha ő képpel is van. Ő van képpel? Beszélt vele? Hajre. Tisztelek, szia! Elég meg hallok, és nem látok semmit. Az azt jelenti, hogy most nincs még kapcsolat? Elvileg van. Én látlak téged, és én hallak is téged. Jó, ja, hát akkor jó. Akkor... Kinézeted nem változott. Közben családapa is lettél. Hát már akkor is családapa voltam. A nagyobb díj fiam ott is volt elég sokszor igen. Én a kisebbiket vettem számításba, elnézést kérek a nagyobbiktól. Igen, a kisebbiket két éves, hogy valóban. Ő azóta született. Az apropója a megkeresésednek, és köszönöm a rendelkezésre állást mindenféleképpen az, hogy a magyar zene háza átadását követően Megint nagyon sok szó esik a városligetről, a, a politikai szimbólum jellege még jobban érződik, vagy jobban érződik, mint korábban. És még mielőtt itt elvesznék a részletekben, azt a két pontot említem neked, amit egyébként Pécsi Balázsnak is említettem. Földes András, aki nem akart nyilatkozni, mert azt mondta, hogy ez nem tartozik az ő szakmai megnyilvánulásai közé, de szükségesnek tartotta az NHZ átadójánál ezt megírni még előtte. Mármint, hogy az esemény előtt, de azon a napon, a zeneháza létrejötte nem a művészet nagyságát, az emberi kreativitás erejét mutatja elsősorban, hanem annak a fidesz által képített informális hatalmi hálónak a működését, ahol a valódi hatőkörök már nem az állami rendszer elemeinél, minisztériumnál, rendőrségnél, adóhatóságnál vannak, hanem gyakran a hivatalos funkció nélküli erős embereknél. Azoknak, akik ez szerint ez túlzás kommentben kirakom a videót, aminek egy külföldre, 150 kg verőember, meg a minden zöld érzetű érzületű Rastafári, ez valószínűleg te vagy, alattomosan gyomron vág az államilag felvérelt ember ugye nekünk egy hosszú beszélgetésünk volt pontosan akkor, amikor téged abban nagyon furcsa kalodába zártak. A kommentek között megjelenik egy ligetvédő, nevezetesen Vándor Ágnes, aki számúra egy mérvadó személyiség régről ismerem, aki azt írja annó többször is részt vettem a Liget Project elleni élőláncban, szóval nem fotából újságíró, hanem cselekvő aktivista volt, ami valóban szembenéztem az otthoni huligán nyers erővel a napokban a ligetbe jártam, és azt kell mondjam, hogy nagyon rendben van, nem csak a zeneháza valóban kivételesen nagyszabású épületen, hanem a liget teljes átrendezése is minőségi, rengeteg gyerek és felnőtt játszót és sportpálya egészen kivételes kreativitás nyilvánul meg. Szeretném hinni, hogy nekem is részem volt abban, hogy valójában végül is csak két épület épült Ocsva, látoszogan a Nemzeti tud jól kinézni. Szóval rágodhatunk a múlton, és az egész valóban bűnben született, de azért vegyük észre, hogy a régi, lelakott számos, nem számos, hanem szlamos liget helyet kaptunk egy színesen élhetőt. Te ma is ligetvédő vagy? Lehet mondani, igen. Um, én inkább azt mondanám, hogy akkor is részt vettem a ligetvédő mozgalomban, és még ha nem akarnám, akkor is ugyanúgy részt ezek most, most is, hiszen a következő tárgyaláson például március 3-án lesz továbbra is ligető védőügyben, úgyhogy még ha én nem is akarnék részleni, az egyet állam ragadkodik hozzá, hogy továbbra is nyitva ezt a frontvonalat és kettőnk között, úgyhogy amikor nevetek, akkor egyáltalán nem azon nevetek, hogy ez nevetséges volna az, ami vele történt a sok szempontból az igazságtalanság csimbora szója Városliget ide, Városliget oda. Um... Erre most gyorsan reagálnék is, mert én sok szempontból ebben látom az egésznek a, a lényegét. Nem azt számít igaziból szerintem, uh -huh. ebben az egész ügyben, hogy építészeti szempontból most mennyire ötcsillagos vagy nem ez, a, ez az új épület, uh -huh. példől, hogy konkrétan a liget mostani helyzetében, állapotában most akkor mennyire zöld, nem zöld, stb., hanem hogy ez az egész folyamat, ez, ez hogyan zajlott, és közben a hatalom és a lakosság viszonyában milyen dolgok történtek. És ez az, ahol tetten érhető, hogy milyen végtelen arrogancia és egyáltalán nem demokráciához méltó dolgok, amik, amik történtek. Mm -hmm. Nem, nem, ne, ne nem törődjél, de törődjél, figyelj, minden rendben van. Tehát ami a mi kettünk beszélgetését illeti, abban minden rendben van, azt nem állítanám, hogy egyébként a világban minden rendben van, de amit mondasz, azt én tökéletesen értem. Az a kérdés, hogy... hogy? Tessék? Ti halljátok, mert nekem így megszakadt egy kicsit a... Nem, én hallak téged. Több minden. Innen nézve minden tökéletes. Uh, azt kérdezem tőled, hogy eh, akkor eh, ez legyen a főcsapás irány? Mármint a beszélgetésünk főcsapás irány? Hát az a főcsapás irány, amiről te most beszéltél. Az a jogellenes vagy jogilag kifogásolható magatartás, amit a hatalom, az erőszak szervezete, vagy annak nyulványaival a ligetvédőkkel szemben, mint civilekkel alkalmazott? Az az igazság, hogy egy Kenyérnyi kis zöld felület Budapest kellős közepén nem önmagában jelentős szerintem, a kezdetek óta, amiért én csatlakoztam ehhez az egészhez, és amire a, a bőrövet is a vásárra vittem, és sokkal inkább szimbolikus, szerintem a főcsapás irány, amiről ez az egész szól az ennél globálisabb, nem is csak Magyarországot érinti. Viszont ez az egész liget dolog, ez, ez pontos, ez nagyon-nagyon jó képvisel és nagyon jól szimbolizálja azt az egészet, ami zajlik. Az a helyzet, hogy radikálisan a rendszer szinten óriásit kell változtatnunk, mert összeomlóban van az eddigi világrend, nagyon nagy részben az ökológiai és klímakatasztrófa miatt, és a hatalom és a lakosság, a a ahogyan együtt élünk, illetve az ember és természet viszonyában radikális változtatásokat kell eszközölnünk, sokkal inkább közösségi alapon együtt e kell meghoznunk a döntéseinket, ez a... Ez a, a, az elnyomó hatalmi gépezetek, illetve a gazdasági-politikai elit rövid anyagi érdekei kedvéért teljes, a ter, természet, a környezetünk teljes kizsákmányolása, és ezzel, kap, ez, ezzel parazamosan az emberek többségének a durva kizsákmányolása, ez semmiképpen nem mehet tovább. és Ennek egy, egy, egy kiválóan um, Kiválóan erős szimbólumon volt ez az egész dilleged dolog, és talán még most is az, de 2016-2017-ben, amikor, amikor uh, olyan látványos akciók voltak, ez, ez így nagyon, nagyon erőteljesen és nagyon látványosan megütközött egymással, hogy egyik oldalon a szabadidejüket, uh, energiájukat, sokszor még szabadságukat is, és, sőt, tepsi épségüket, testi és is önkéntesen feláldozó civilek, akik uh, próbálják a, konkrétan a fákat, a környezetet, valahogy megmenteni és felívni arra figyelmet, hogy igen, újuljunk meg, újítsuk meg ezt a parkot, de legyen ez egy zöld közterület, kérdezzük meg az embereket, közösen hozzunk döntéseket, és aztán együtt szakmai alapon a vonatkozó hozzá, szakértőkkel közösen alakítsuk át, hogy a mindenkinek a lehető legjobb legyen az ott élő élővilágnak, a, a, a helybeli lakosságnak, és persze egész Budapestnek, meg a többi ez alapján csináljuk együtt. A másik oldalon pedig közpénzből irgalmatlanul túlfizetett cég azóta kiderült, hogy többszörösen törvénytelen, mafia jelleg biztonsági szolgálat, stb. segítségével, meg, meg felfegyveletett rendőrséggel, stb. stb. Tényleg kevesebb rövidtávú anyagi érdekeit képviselve csapnak össze. Elég egyértelmű volt, hogy, hogy mi áll az egyik, és mi áll a másik oldal. Um... Később persze mindezeknek a hatására, hiszen a ligetvédő mozgó, ahogy most hallgatom, amit a Balázsral beszéltetek, valóban igaza van, hogy mindig mi kerültünk földre, még mindig mi járunk bíróságra, vagy mi, még mindig mi vagyunk a vádlottai csoportos garázdaság bűncselekményének, mert hogy fákat próbáltunk védeni a, a, a verő emberekkel, meg, a, meg, meg, a, meg a, a közpénzből kitömött céggel szemben. Ö, tehát, hogy mi, mi tűnünk így a látványos veszteseinek a, a, ennek az egésznek, tehát a lakosság, meg a lakosság képviselő hívileg, de mégis az a helyzet, hogy így jó, jó, jó pár évvel később, mint ahogy tervezték, még mindig a projektnek az egyik központjeleme, az nem épült meg, nagyon úgy néz ki, hogy talán nem is fog, vagy ki tudja. És, és sokkal, sokkal zöldebb, sokkal inkább um, a lakosság véleményét és érdekeit is figyelembe vevő lett az, ahogyan most mint a dolog, mint tervezték. terveztél. Ebben, még ha ők nem is vallják be, még ha azt is hazudják, hogy kezdetektől így akarták csinálni, Teljesen nyilvánvaló, hogy nagyon vastagon ebben az egészben benne van a ligetvédőknek a tevékenysége. Oké, de azt kérdezem tőled ennek kapcsán, mit értek mit el? Mit értek? Például jelent, nagy jelentősége van a polgárjengedetlenségi akcióknak, az erőszakmentes ellenállásnak, az, hogy, az, hogy látványosan ilyen verőemberek meg rendőrség erőszakot fejtettek ki egyszerű favédőkkel. Szemben, hogy ez mennyire a, a, a médiának minden részébe is beszivárgott, és egy, egy egy bizonyos ideig mennyire, mennyire a közbeszédnek egy jelentős témája volt. Ez, ez mind részese annak, hogy ahogyan most kinéz a liget. Tehát valójában nagyon, nagyon, sokat, nagyon sokat nyert is ez az egész, és ez megint csak egy önmagán Jó, jelent. Jó, hadd kérdezzek, mit nyert a liget a ligetvédők által? Mert hogy mondjam végig, mert ezzel kezdtem, hogy saját magánál többet jelent ez a ligetvédő mozgalom. Ez pont, hogy egy, egy kiváló... Példája annak, hogy igenis van értelme, úgymond árral szemben, meg szemben hugyozva megpróbálni az egyszerű civileknek felállni, és azt mondani, hogy ez nem tetszik, máshogy szeretnénk, akkor is, hogyha több száz rendőr, meg az egész hatalmi apparátus, vagy minden áll veled szemben, a polgári engedetlenségnek, az erőszakmentes ellenesnek a, a módszerével összefogva igenis lehet jelenni. Én ezt értem, de most szóval már másodszor mondod, azt kérdezem tőled, mit értek el a ligetvédők a ligetben? Hát ha nem szeretnéd, hogy ismételjem magam, akkor, akkor ne kérdezz előtt, amire már egyébként a Balázs is válaszolt az előbb én meg elkezdtem mondani, és te azt mondtad, hogy szeretnéd végigmondani, úgyhogy én ezt nem tudtam akkor elmondani. Még bírom az értelmi képességemet. Azt kérdez, mit értek el a ligetvédők? Például az, hogy az egész zöld felület, zöld terület, um, legyenek a, a köztereink minél inkább, um, minél inkább az a közegészséget és a... És a, a, a az, hogy a, hogy a, a környezet minél, minél zöldebb legyen, ezt szolgáló ö, terek, hogy, ö, hogy ez, ezek a szempontok megjelenjenek. Ö, ez ez, ez sokkal, inkább a, so, sokkal inkább szempont lett így a, így a közbeszédben is, meg így az emberek fejében is, és konkrétan a gyakorlatban is máshogy néz ki a Liget, mint ahogy a, a Liget projektnek a gazdái szerették volna, hogy kinézzen, mondjuk most 2022 re Kevesebb az épület, ö, több az zöld, sokkal inkább arra lettek kényszerítve, hogy nagyon nagy részben inkább csak ilyen jó kis zöldre módon a propagandában, de gyakorlatban is sokkal inkább egy ilyen, egy ilyen zöld közpark jellegű dolognak kellett, hogy eladják a ligetet, és olyanná is kellett, hogy tegyék, és jobban úgy is néz ki, mint aminek eredetileg tervezték egy fákkal díszített múzeumnegyet, mint, mint amit kitalálta akkor most okulva. Ha, az előző beszélgetésből nem, nem illetek senkit e, jelzőkkel, a, a, ahogy azt a Bán úr megálmodta, és e, ugye, hogy Orbán Viktor vagy ki adta utasításba, máshogy néz ki, zöldebb a liget, és főleg e, egészen más az elvárás a ligetel, és minden mással kapcsolatban is, mert az, ami a ligetbe történt, az hatással volt a... A Római Parti történésekre is inspirációt, motivációt adott, tudom, mert abban is részt vettem, illetve egy nagyon intenzív-erős kapcsolat volt uh -huh. az különbözők. A jel jelentős hatása volt arra is, hogy, hogy ott mennyire aktívak a civilek, és az egy színes győzelemmel mértégett például a, a Római Parti dolog. Abban nem lett semmi, amit ott akartak, és megmaradt zöldnek a part. És... És ez csak egy példa, ez az egész szempontrendszer sokkal inkább része ez tök erősen kapcsolódott az egész ahhoz, ami aztán leginkább 2018, inkább 2019-ben beindult a globálisabban az ökológiai és klíma mozgalom, egy újabb generációja a környezetvédő aktivizmusnak. Sok mindenre, sok mindenre hatása volt, és hatással van. Továbbra is ez egy inspiráló fejezete szerintem a civil aktivizmusnak, és a zöld civil aktivizmusnak Magyarországon. Úgyhogy továbbra is ez szerintem egy egy pozitív és a pozitív változásokhoz hozzájáruló fejezet marad, annak ellenére, hogy nyilván a fák nagy részét, amit ki akartak vágni, kivágták, és ahonnan rendőrökkel akartak távolítani, onnan eltávolítottak, és továbbra is mi állunk bíróságra. Tesszem De volt, itt, meg... itt most egy pillanatra álljunk meg, a legközelebbi tárgyalás, ami vár rád, az mivel kapcsolatos? 2017 júliusban, tehát egy évvel azután már, hogy elkezdődtek ott, elkezdődött ez az egész fizikai szembenállásot. Ígyadatban a 2007. júliusának elején volt egy ilyen, hogy ott a néprajzi múzeum, vagy én nem is tudom, hogy végül ez mi lett, az a félcső, neki nézve valami. Annak a ferában, ott az X felvonulóan kiférnek a szélén, ott néhány, több mint száz éves platánt körbekerítettek, átültetés címszóval egy méret drágelmet fizetett német szépgyött gyakorlatilag megölni, kivágni azokat a fákat. Persze akkor átültetésnek hívták, azoktól ezek a fák természetesen meghaltak, mint ahogy minden szakértő és a civilek ligetvédők akkor mondták, hogy lehetetlen átültetni ekkora méretű ilyen idős fákat. Simán akkor csak vágják kilenc fűrésszel, és ne, ne hazudják azt a az embereknek, hogy ez egy átültetés lesz, és azért, amikor tudjuk, hogy nem, ez csak egy nagyon-nagyon drága kivágás. ezt mondtuk, ez is lett belőle, mi pedig megpróbáltuk megakadályozni azoknak a platánoknak az illegális kivágását, legális bejelentett gyülekezésünk volt ott, illegális volt ott, hogy verő emberekkel és rendőrséggel minket onnan kizárjanak, és a német cég meggyilkolja ezeket a hogy meg jó, kivágja, ne, nem leszek, de maguk kivágja ezeket a Ez mind illegális volt, azóta ezt, azóta, ez, ez egyértelmű is lett, már bíróságítés is van ezekről. Ennek ellenére, amikor megpróbáltuk megakadályozni, oda jutottunk, hogy körülbelül három ilyen két se érő alumínium kerítés elemet meghajlítottunk. Ennyi, ez az, ami ott történt részünkről, és persze sikertelenül, mert aztán nyilván a rendőrök miatt a fák közelébe se tehát kivágták ezeket a fákat. Egyébként 100 milliós nagyságrendű a természetkárosítás. Tehát az eszmei érték, ezeknek a fáknak ilyen 100 milliós nagyságrendű, több mint százszerűs protároknak, ezzel szemben áll a még saját szemításaik szerint ilyen 10 nagyságrendű kár, hogy meghajlítottuk azokat a mobil már eleve nem új kerítéseket. De csoportos garázdaság bűncselekményének a vágyával, ami egy súlyos uh, bűncselekmény. És, És itt kosele... is a TASZ véd benneteket? Vagy téged? Még itt is a TASZ véd benneteket? Vagy téged? Nekem nincs el ebben hivatalos védőm igazából. Olyan sok lett az ügy, meg azóta is Magyarországon annyira sok uh, jog, uh, igazságtalanság történik, hogy ezek a civil szervezetek, akiket nyilván uh, akiken egyre nagyobb a nyomás, így a hatalom részéről, Ezeknek annyira sok a dolga, hogy egyszerűen nem jut minden egyes e, ilyen esetre jogvédő. E, én meg a magam részéről, <hih> már, már így vagy, sajnos, vagy nem tudom, sajnos, szerencsére vagyok annyira tapasztalt ezekbe az ügyekben, hogy, hogy tulajdonképpen tudom magamat képviselni, de, de van egy kiváló van egy e, ügyvége, Matlák Gábor ennek a, a 11 emberből, azt hiszem, még vagy akik, akik, akik közösen megvádoltak, és akkor így nyilván, amikor e, róluk, hát ott szokott lenni a tárgyalóteremben, a tárgyaláson, a, amikor róluk beszél, akkor mindennyiunkról is beszél, tehát, hogy van is meg nincs de nekem egyébként hivatalos védőben ebben az konkrétan. Most 2022-ben, de ha tetszik, 2021-ben mit tapasztaltál annak a ligetvédő társaságnak, amelynek te is aktív vagy passzív tagja voltál, annak függvényében, hogy éppen hogyan engedte meg az életed, mekkora társadalmi támogatottsága volt a budapestiek által? Nagyon jó kérdés, nyilván ez itt... Ez, ez Ezt erre... elsősorban azért kérdezem, bár nem igaz, hogy elsősorban, mert visszaemlékszem, hiszen folyamatosan követtem, a legelején volt arra konkrét esély, hogyha nagyobb vagy több ember ment volna el a nagy rétre, akkor meghátrált volna ez a folyamat, és hogy mi lett volna, fogalmam sincs, de aggódva nézték, hogy hányan követik a ti tevékenységeteket. Nyilván, hát az erről szól, amikor, amikor 15 ember próbál megakadályozni valamit, vagy 15 ezer, akkor azért csak egy pár nulla a különbség, de, de nyilván sorsfordító a, a különbség, tehát igen, itt a lényeg a számokban lejlik. Hát az van, hogy sajnos a most ez az egész járvány és karantén dolog nem hizam, hogy segített a dolgon, de már eleve, a, eleve ez a nagy internetvilág stb. Ez se segít nagyon feltétlenül a, a fizikai jelenlétnek. Az van, hogy én szerintem meglehetősen nagy a társadalmi csak a, legalábbis Budapesten, ennek az egésznek, a zöld aktivizmusnak, de ennek a liget témának is, most azt is mondhatnám, hogy folyamatosan találkozom tényleg napi rendszerességgel mindenféle társadalmi rétegből, meg mindenféle korhasztával, amikor aztán képviselő emberrel, akik így a támogatásukról biztosítanak, oda jönnek az utcán, ú, mennyire király, mint a ligetbe csináltatok, pedig úgy néz ki, mint aki akkor még kisiskolás volt, amikor 2016-ban ez történt, de, de mégis, tehát valahogy van. De, de mindegy, ez, ez nyilván ez nem perdöntő bizonyíték az, hogy hozzám hányan jönnek oda, én csak satszolni tudok, szerintem, szerintem van egy jelentős támogatottsága ennek az egésznek. Az viszont már egy más kérdés, hogy hányan vannak, akik fizikailag is. Ez kimen. teljesen egyértelmű. Azt mondom Tehát... nekem légy szíves, és ebben te egy megfelelő aktor vagy, mert te más szerepet is vállaltál az elmúlt években, és megjelentél nagygyűléseken, hogy maga a Liget egyértelmű hogy egyszerre volt ökológiai és klímakérdés, és vált sok szempontból, ezt most hosszan mondhatnám, de most mégis röviden teszem, egy politikai szimbolikus tér, és ezek egymást folyamatosan váltották, vagy egyszerre voltak jelen, egyszerre egymást támogatva és zavarva, mert amikor pártpolitikai mező valami ott nehéz klímáról beszélni és okológiáról beszélni, ugyanakkor ennek a jogi szabályozása, illetőleg az a narratív, ami arról szólt, hogy valójában ez az egész semmi más, mint a várral szembeni pótselekvés, mármint mindaz, ami a vár negyedben történik, Folyamatosan politikai szintére is tette. Ezeknek az egymáshoz való viszonyulásáról te gondolsz-e bármit, vagy ez túlságosan elvont és hagyjuk a Pitlibe? Hát, is, hát ez semennyire se elvont, ez nagyon gyakorlati dolog. Ez, ez, ez a politika maga, a, a közügyek, azok a dolgok, amik így velünk közösen történnek. Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy foglalkozunk vele, sőt, ez az egyik fő üzenet részemről legalábbis, meg számomra, az egész igetérő dolognak, hogy is vegyünk részt, vegyük a kezünkbe a sorsunkat, és amilyen eszközök csak rendelkezésre állnak, és erőszakmentesek, pontos. Azokkal az eszközökkel próbáljuk próbáljuk változtatni a jó irányba a, a közös életünkön. Nyilván az egyértelműtől ez nagyon messze áll, ez az, az, az, az, az egész valóságunk, így jelenleg az biztos. minden szempontból, de de ez a, a magyar önvalóság is, szóval mindenképpen egy jelentősen politikai politikailag teljesen uh, um, túlfűtött dolog volt mind, mindig is ez a, ez a liget. Én, én merem remélni, hogy, hogy, hogy sok ember számára, pontosan ilyen volt, mint amit te most elmondtál, hogy, hogy ez, ez az egész ökológiai dimenzió a, a, a, a civil cselekvésnek, a, a közösségi cselekvésnek, a politikai rendszer átalakításának, a dimenziója, hogy ez, ez, ez mind megjelent benne, minél több ember számára, tehát, hogy túlmutatotta ezen a politikai csatározáson, hogy Patfidez a MSP, és a többi. De nyilván van nagyon sok ember, aki, aki más szinten értelmez ezt a dolgot, és a, és a, a pártpolitikusok által e, mesterségesen kialakított ilyen leegyszerűsített szembenállásnak a keretei között egyszerűen csak utálom a. Ezt a dolgot már a másik oldal képviseli, vagy. Ez lenne az utolsó kérdés. Az a, az a beszéd, amit a miniszterelnök tartott a zeneházában, az egyebek között a következőket tartalmazta. Úgy illent, hogy a munkát elvégzőkön túl köszönetet mondjunk Talos István úrnak is, akinek főpolgármestersége alatt a beruházások elindulhattak az ő idejében. A főváros a kormány olyan, olyan, olajozott, olyan olajozott együttműködés hozott létre, mely gyümölcsét még hosszú évtizedek múltán is élvezni fogják a budapestiek és büszke lesz rá az egész magyar nemzet. Köszönjük István, tisztelt Hölgyeim és Uraim!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 Sikerül befejezni ezt a torzót, ami ugye azt jelenti, hogy hatalmon maradnak, vagy egyebek között azért fognak veszteni, mert ezt a torzót teljessé fogják tenni, ha ebben be akarsz nyilvánulni. Nyilvánvalóan ez egy városliget kérdés, miközben pártpolitikai dobozba van belecsomagolva. Azt üzenem a miniszterelnök úrnak, mint minden politikusnak és minden egyes embernek, hogy az igazság mindenképpen a végén. A leges, legsziklaszilárdabb szilárdabb a hitem abban, hogy a... Ebben hogy én maximálisan vagy... pártolak, de mi, de e tekintetben a, a Magyar Nemzeti Galéria, vagy az Új Nemzeti Galéria hol helyezkedik el az igazság mezején? Mondom, én arra, amit már mondtam, hogy azok a azok a képsorok uh, annyira jól szimbolizálták, a, a, a, a, a, ahol, ahol ugye szemben álltunk a verőemberekkel, meg a rendőrökkel, stb. Úgy, nyilv, teljesen nyilvánvaló uh, volt mindenki számára hogy mi van az egyik, és mi van az Jó, el, magyarul te azt mondod, ami egyébként számomra elfogadható, hogy akceptálható e vagy sem, az egy másik kérdés, de azt mondod, hogy aki az új nemzeti galériára gondol, az lássa azokat a jeleneteket, ahol a civilekkel úgy bántak el verő emberek, ahogy elbántak, és ezt helyettesítsék be, vagy ezt lássák az új nemzeti galéria kapcsán, és döntsék el, hogy akarják-e ezt, vagy sem. Ők. Sőt, a zeneháza kapcsán is gondolták ezt, de nyilván a Nemzeti Galéria, igen, most akkor ez a, ez a kérdés, hogy lesz-e, vagy nem lesz. Nyilvánvalóan lássák ezt is, az irtózatos mértékű közpénzrombolást, a demokrácia teljes leépítését, a végtelen sok igazságtalanságot és mértánytalanságot. De ez amin, már túlmutat a ligetem. Na, az, ami van, van ebben az országban, és ezen a világon a mindenféle embere és mindenféle érzőlényekkel szemben. Minden összefügg mindennel. Pontosan ezért mondtam azt, ezért is mondom azt, hogy ez az üzenetem a miniszterelnöknek is, aki, a, az életmódja miatt is tökre lehetséges, hogy nem fogja megélni egyébként azt, hogy az igazság győzedelmeskedik. Ezt uh, hogy érted? De... Niklaszilárd a hitem abban, hogy, mint ahogy Martin Luther King mondta, győzni fogunk, mert az igazság íve nagyon hosszú, de illetve a, a, az erkölcsi univerzum íve egy nagyon hosszú, de az igazság felé hajlik. Ez nagyon hülyén hangzik magyarul, nem is tudom mi, a, mi az a jó fordítása, de hogy ez a, ez a jelentés, hogy hosszú, nagyon hosszú a küzdelme, sok generációs hosszú küzdelme az, az emberiségnek az, hogy az igazságra törekszünk, hogy egy minél méltányosabb, minél igazságosabb módon éljünk, ahol minél több ember, és minél több érző minél nagyobb boldogságban is. Szabad. Ha valami vezérel, akkor egyebek közt ez vezérelt akkor, amikor téged meg akartalak szólítani. Fejezve aztán egy utolsó kérdést feltennék. Hogy ha nem akarsz, akkor ne válaszolj rá. Én úgy tudom, hogy neked közeli, szinte baráti viszonyod van, a város ZRT egyik vezető emberével, és ezt csak és kizárólag azért kérdezem tőled, mert számomra ez a történet, ha igaz, és én úgy tudom, hogy igaz, azt mutatja, hogy igenis fel lehet tartani olyan magánéleti kapcsolatokat, amelyek képesek átvészelni azt, hogy közben a két ember között olyan ellentét van, mint ami egyébként abból fak Ad, hogy te ligetvédő vagy, ő pedig vezető beosztású ember a város Zrt-nél. Én ezt jól látom, vagy ez egy teljesen hamis mese? Erőteljesen fél információ. Szerintem arra gondolsz, hogy az egyik... Öm, én szándékosan nem akartam nevesíteni, csak azt kérdeztem, hogy... Amit én én, de nem akartam. De azt kérdezem, hogy, ez a, hogy ilyen létezik, vagy nem létezik? Ö, valójában teljesen Gondolom véletlenszerűen, vagy sorszerűen, vagy nem tudom, egy ideig körülbelül három utcára laktunk egymástól. E -e Ennyire egyszerű, a 11. kerületben, ezzel az illetővel. És ahogy látod, most is tehát eb ebben a témában van közöttünk mondjuk el eltérés, de teljesen pozitívan, tisztelettel el tudunk csevegni. Én a, még az engem letartóztató rendőrökkel, sőt ellenem erőszakot alkalmazó verőemberekkel is ö, próbáltam mindig is, meg, meg igyekszem mindig ö, inkább de, a, arra törekedni, hogy legyen egy pozitív viszony, megtalálni a közös hangot, megtalálni a közös pontokat, pont azért, hogy emlékeztessem a másikat arra, és, és kicsit a, az igazság győzelme, ö, győzelmére törekedni, hogy, hogy, hogy valójában sokkal több az mindenkivel, ami összeköt, ez vonatkozik Oké, rendben van. Akkor ez félinformáció volt, én csak abban bíztam, hogy ilyen lehetséges, de köszönöm szépen, hogy ezt. Ez így önmagában, tehát ez így félinformáció, nem a barátom. Jó, rendben van. Köszönöm a rendelkezésre állást, és ha rajta múlik, nem kell, hogy ennyi idő elteljen ha van mondandó, most már ismét tudjuk egymás elérhetőségét állunk rendelkezésre köszönöm Cs. szépen köszönöm szia, szépen. Hello. Hello. szia. Hello. Tessék. Jó kívánok! Néhány szót mondhatok a Ligettel kapcsolatban? Nem, nem, köszönöm szépen, nem szeretnék ez ügyben beszélgetni önökkel. Egyrészt az elmúlt időben erre lett volna alkalom, a jövő hét, talán második felében, vagy két hét múlva, amikor hosszabb szabad idő lesz, ismét lesz rá alkalom. Kerek egy perc, 30 másodperc múlva egy újabb interjú készült, tehát nem végleg van megfosztva ön attól, hogy elmondja a véleményét, hanem ez a mai napra, a holnapira. És a péntek kire vonatkozik. Jó kívánok, Fiala János vagyok. Jó reggelt kívánok, gragos Dániel. A hétvégén Miskolcon voltam, és láttam a gép narancsot. Igen, igen, igen. Nagyon keveset aludtam, otthon felejtettem a Stanley Kubrick filmnek a DVD-s dobozát, Magát Aha. a filmet nem hiszem, hogy akár csak részleteiben bemutatnám, nem hiszem, hogy engedélyt kapnék erre. Um, én nem is emlékszem, hogy mikor láttam utoljára a mechanikus narancsot. Ez, ahogy emlékszem, talán egy több mint 40 évvel ezelőtt bemutatott film. Tegeződő magázódunk. ez hát egy 71-es. Hetven, az, igen. Hát ez több mint igen. 40 év. Tegeződő magázódunk. Hát, ha lehet, akkor tegezzedjük, okay. ha nem bántom meg, uh, vagy ha bántalak uh, Te akkor még nem is léteztél? Még gondolat hát, sem voltál? én még gondolatban semmi. onnantól kezdve, hogy húsz évre rá, én 91-ben születtem. Kinek az ötlete volt a Gép Narancs? Hát ez, ez úgy zajlott eredetileg, hogy a, az ottani művészeti vezetővel, Kozma Attilával nagyon sokat beszélgettünk. És sokat is élnekből. dolgoztál vele együtt korábban? Sokat, igen, igen, én öt évet dolgoztam vele együtt és nagyon sokszor szóba kerültek a filmek, zenék, hasonlók, és szóba került, hogy én nagyon szeretem a magát, a Kubrick rendezését, a, a Itt filmet. Itt meg, mikor, milyen körülmények között találkozott Drogos Dániel a filmmel, ugye ezt a filmet muzikban nem nagyon adják, nekem megvan DVD-n, de azért van meg, mert egy meghatározó filmélményem volt, azt se tudom, hogy mikor vettem, te mikor láttad a filmet? Hát én szerintem egy tíz évvel ezelőtt. Előttör. Filmklubban, tévében, moziban? Nem, hát ez, ez nálam úgy volt, hogy elhatároztam egy ideig, hogy beírtam az internetre, hogy a száz legjobb film. Uh -huh. És elkezdtem nézegetni őket, és eljutottam a, a mechanikus narancsig is, és, és ott nagyon megtetszett. És hát Annyira, Tisztán Azt, hogy, hogy egy... megtetszett, az mit jelent, mert ugye ez a film, hát ugye, hát én végig végignéztem, de hát a Kubrick zsenialitás egyebek közt arról is szól, hogy ez a film, ez épp olyan aktuális, mint most, kép és zenei világa lehengerlő, Igen. ugyanakkor az erőszaknak egy olyan nyílt és olyan burkolt ábrázolása, hogy a faladja a másikat. Mi tetszett rajta, vagy mi fogott meg? ami, ami először megfogott, az maga a képi világa. Az a, elképestő, az, az, az, az, az, az, az egy hieronimuszbos, de ugye én szoktam mondani, hogy ne hasonlítsuk semmihez se, az valami olyan topzódása a vizualitásnak, ami egyébként más filmjeiben is megvan a de hát a mechanikus narancs az egészen elképesztő. Igen, ez számomra annyira modern volt az elképzelés. Teljesen. Nyilván látszódik, hogy ez azért egy régebbi film, de, de Zseniális, ahogy, ahogy megrendez. Mi fogott a meg alapvetően benne? Mi az, ami megragad benne? Mi az, ami megmaradt? Ö, a képi beállítások, a szögek, ö, a fények, amiket használ. Ezek, ezek Ugye mind, nálad a fénynek külön jelentősége van. Így, így van, így van, így van. Erről mondasz két mondatot, mert az emberek ezt nem feltétlenül tudják. Hogy ne, persze, persze. Hát ö, ez is ugye, ahogy telt az idő, ahogy uh, egyre idősödtem, szerettem ugye, volna. 91-es születésű Így van, most, vagy. most vagyok 30 éves, és uh, uh, a táncművész szakmában azért egy idő után eljön az a pillanat az emberben, amikor uh, muszáj lépni egy, egy másik irányba, egy másik szakmát muszáj keresni, ugye, akár a, a, az izületeknek a romlása, vagy a kiégés, vagy bármi kapcsán. És, uh, Bár azt olvastam, hogy te későn kezdtél eltáncolni. Hát így van viszonylag későn. Én a uh, nyolcadikos koromban kezdtem. Mi a korai? Hát uh, igazából van, aki nyolcadikos, hát az nem hatéves. éves. Uh, van, aki sokkal korábban elkezdi az egészet. Én nyolcadikban kezdtem, és utána a Gimiben a kilencedik évfolyamban volt, amikor először így tényleg már profi szinten kezdtem foglalkozni a, a táncművészettel. És uh, szerettem, visszatérve egy kicsit a, a fényhez, Igen. szerettem volna egy, egy B-tervet magamnak. Uh, mm, ez szintén egy ilyen beszélgetés kapcsán Kozma Attillával elmondtam neki, hogy nagyon érdekel a, a világosítás, a fénytechnika, és adott rá lehetőséget, hogy a, az ott egyik készülő darabot, én ö, bevilágítsam, elkészítsem uh -huh. a fénytervet, és hát ez odáig ö, fajult, hogy ö, utána már az összes balet, a miskolci balett által készített darabot, én ö, világíthattam be. És ez számomra hatalmas nagy megtiszteltetés volt. Egy egész nagy kőszínház állt mögöttem. Bárkihez fordulhattam segítségért. Szóval egy nagyon-nagyon... Egy újabb, két... újabb elágazás, aztán valahogy majd visszatalálunk a gépnarancshoz. Mondjál <Gül> valamit a Miskolci Nemzeti Színház balettkaráról. Hát egy nagyon-nagyon sok színű. Ez egy önálló társulat? Így van, ez egy önálló társulat, de... Te ugyanúgy ne tagja itt, vagy? Nem, már nem. Már eljöttem onnan. Mikor? 2020-ban jöttem. Uh -huh. És... Uh, ez, egy, ez egy mekkora a társulat? Hát ez, ez egy ilyen 14 fő körülbelül, fele-fele arányban fiúk, lányok, és... Uh, Igazából azért nagyon sokszínűek, mert kiszolgálják a, a Miskolci Nemzeti Színháznak a, a repertoárját is, tehát gondolok mjuszikelekre, uh -huh. operettekre, operákra, és mindemellett ugyanúgy ö, megcsinálja a Miskolci balett a saját táncelőadásait előadásait is, mesedarabokat, ö, két kortársat. vagy több helyszínen, mert én a kisebbik helyszínen láttam ezt. Ö, hát igazából Mindegyik helyszínen jelen van a Miskolci ballett. A, a nagy színpattól kezdve a kamaraszínházon át a játékszinig. Szóval mindegyik helyszínen ott van, mindegyik helyszínek megvan a sajátossága. A játékszínben inkább kísérletibb darabokat szoktak bemutatni, ugye egy sokkal intimebb kisebb tér, kevesebb nézővel, míg a, a kamaraszínházban egy több felvonásos, mondjuk egy cselekményes ballettet. Jó, akkor most visszamegyünk a játékszínbe. Azt Igen. kérdezem tőled, hogy te, aki fényjel, táncol, és hát tegyük hozzá, hogy ugye a mechanikus narancs, vagy a gép narancs, ami egészen elképesztő zenei világgal rendelkezik, és hát az is lenyűgöző. A zenei világa közben a darabnak nem fedi le a filmzenei világát, és arról nem is lehet olvasni. Szándékosan kerestem a zenét a címlapon, uh -huh. de arról nem olvastam semmit, vagy nem találtam semmit. Azt uh -huh. kiállított össze? Hát ez, ez két ott Miskol, a Miskolc Nemzeti Színházban dolgozó személy, Rákai András, ő egy korrepetitor a színházban, de ugyanúgy darabokhoz is készített zenéket, illetve Kis András, ő pedig hangmérnök és hangtechnikus, velük együtt készítettük el igazából a zenei anyagot. Maga a világ, ugye el kellene tudniuk képzelni az embereknek a Miskolci játékszint, ami egy relatíve kis terem, ahol egy arénaszerűen berendezett helyiség fogadja a nézőket. Hány ember? 50-et? 60 -at? Hát körülbelül ilyen 70, maximum 80 férőhelyes. Ugye két sorban ülnek, úgyhogy a középső tér megmaradt küzdőtérnek, ahova két kétfelől lehet bejönni, és van egy egészen fura, görgőkön, felső sinen rögzített, műanyag lepel, vagy nem tudom, minek nevezzen függöny, amit húzni lehet, amivel elhatárolni lehet, és amire írni is lehet. Magát ezt a színpadi világot kivel együtt álmodtad meg? Ö, hát ezt a, ezt a színpadot, amit úgy tudnék inkább, vagy hát leírni a hallgatóknak, nézőknek, hogy egy ilyen auditorium. Igen. Igazából, ami egy a régi, Hát kórházakban, vagy ö, az orvosi egyetemeken, ahol a hallgatóknak ö, mutatták a műtéteket, vagy a, a, a bármiféle beavatkozásokat, és a hallgatók körbeültek, és ö, maga ugye a díszletnek is ö, van egy ilyen nagyon letisztultság, egy ilyen sterilitása. Ezt a díszletet Verebes Mihály ö, barátom készítette. Mm. Nagyon szerettem volna olyan személlyel dolgozni, aki ö, úgymond szintén újja a saját világában, a díszlettervezésben. Ugye ez ugye... az első, emlékezetem. szerint. Így van. Ez az első koreográfiám volt, és nagyon szerettem volna olyan valakivel dolgozni, akinek szintén egy tökre új dolog. És ö, ő álmodta meg ezt az egész képet, és ahogy mondtad, igen, középen egy ilyen sinen uh, haladó, hát uh, úgy tudják algatók ezt elképzelni talán, hogy egy ilyen, uh, mint a hentes üzemekben vannak a, uh -huh. ezek a nejlonok, igen. vagy a termálfürdőben is lehet néha találkozni hasonló ilyen anyaggal, és ezeket mindenféle irányba és sinnek a mentén lehet húzni. Tökre fontos volt, hogy uh, szervüljön, a díszlet magához, a, a koreográfiához is, a jelmezhez Szerintem is. Szerintem tökéletesen mert... sikerült ráadásul az az érdekesség, ugye azért egy sor dolgot nem tud az ember szóban érzékeltetni, hogy ugye amikor ez a kvázi függöny elé kerül, akkor nyugodtan gondolhatná azt, hogy ő azon a nézőtérnek azon a részén szerette ülni, ahol minél ritkábban van ilyen függöny előtt mondván, hogy az befolyásolja, hogy mit lát, de aztán menet közben rájön arra, hogy ez olyan mértékben szervez, része az előadásnak, Igen. hogyha véletlenül kimaradna abból, mert van olyan hely, például ugye szemben a bejárat alatt viszonylag figyeltem van volt azok előtt a helyek előtt ez a függöny, akkor még az is lehetséges, hogy valaki hiány szenved, mert egyébként az, hogy az ember rálát -e a szereplőkre, vagy pedig ezen a kvázi átlátszó falon keresztül látja őket, annak határozottan van jelentőség, arról nem beszélve, hogy szövegek is megjelennek ezen, majd a végén Igen. ugye a főszereplő letépi a szó fizikai értelmében ezeket a, ezeket a függönyöket. Igen. Magának a rendezőnek milyen szerepe van egy ilyen darabban, azt követően, hogy van egy koreográfus? Hát pont amiről ugye beszéltél most, ugye Kozma Attila volt a rendező, a Miskolci Baletnek a művészeti vezetője, és ugyanúgy egyben dramaturg is. Itt meg kell Pont, hogy, mondtos... hogy húztátok meg a darabot, illetőleg aki ezt látja, mennyire fogja rá is venni a filmre, ha ezt követően megnézi, vagy ez egyáltalán nem fontos? Hát még igazából nem gondoltuk annyira fontosnak, hogy ráismerjenek az emberek a filmre. Pont, hogy említettem, hogy a játékszínben azért szeretünk valamennyire kísérleti színházat is létrehozni, és uh, már egy ideje próbáltuk a nézőket, hát ez nagyon furcsa, meg, megszólítás így, hogy uh, szoktatni. De abszolút jó de, kifejezés. De uh, próbáltuk úgy, hogy ők is asszociáljanak dolgokra. Szóval ne legyen a, a szájukba rágva a történet, hanem ők is gondolkozzanak, hogy vigyenek el valamit az előadásból, hogy még utána egy hét múlva is gondolkozzanak rajta. Sikerült. És, uh, és uh, ezeknek a a színpad elemeknek, ezeknek a fóliáknak, le, nejlonoknak az elhelyezése, illetve folyamatosan, a, a, mikor csináltunk, próbákat behívtunk embereket, hogy hova szeretnek ülni, ezeknek a kielemezése. Hát. ideig tartott a próba folyamat? Hát, 2000... Különbözőképpen a pandémiára, ugye, hogy ez egy elhalasztott premierrel rendelkező darab. Hát szerintem egy ilyen két hónap körülbelül. Um, végül is az, hogy a dramaturgia hogy született, arra te mennyire voltál befolyással, illetőleg mennyire tetszett neked az, ami így született? Hát szerencsére ebben nagyon, nagyon jól sikerült megosztani a véleményünket. Nem, nem volt ilyen rendszer köztünk a tillával, hogy most csak ő lenne a dramaturg, én pedig a koreográfos. De most... hogy kell elképzelni de... ezt a dramaturgiát, hiszen az, hogy az ember egy szöveget hogy húz meg, vagy hogy egy filmet hogy vár meg, abban a kapcsolatban konkrét tapasztalataim vannak, de az, hogy egy táncjátéknak az eredeti alkotáshoz képest hogy alakul a dramaturgiája, amihez aztán az ember koreográfiát talán, ha teljes hülyeséget mondok, akkor az egészet cseréljött ki, de ez így hogy működik? Mert arra nagyon jól emlékszem, hogy a presszert annak idején, amikor én még megismerkedtem vele, nem tegnap volt, a sírva lehetett kergetni, ha megkérdezték tőle, hogy mondja a Picibácsi, mi volt előbb a szöveg vagy a zene, mert ezt a kérdést kurvára utálta, és nem is szeretett rá válaszolni. De az, amiről mi beszélgettünk, ez teljesen evidensen adódik, hogy van egy dramaturgia, de mi az a dramaturgia, hiszen se nem film, se nem zene, se nem szöveg, de mégis egy szüzsé, amire aztán lesz koreográfia, ez hogyan van, drága ura? Hát igen, ez nagyon nehéz kérdés. Szerintem amitől működik az egész, az maga összességében a, a hangfény tánc kombója, és ugye azt tudni De kell, hogy elő... azt mondod, hogy volt egy dramaturgia. Melyik volt előbb? Először a, a mozgások voltak. Uh -huh. Szóval van egy próbatermünk, ahol próbálunk, és a díszletben... Igazából csak pár hetünk van ö, jelen lenni, ugye bizonyos más előadások uh -huh. ott zajlanak, próbák. Úgyhogy először maga a koreográfia készült el. Nekem volt ö, minden egyes karakterre egy elképzelésem, hogy hogy szeretném látni mozgásban a színpadon, és utána, amikor bekerülünk a díszletbe, akkor ott tudjuk elhelyezni, illetve apróbb változtatásokat is tudunk ö, létrehozni. A keresem a papírjaimat, de kizárólag azért, mert hogy ugye te mondtál egy számot, az egy, kettő, három négy, öt, hat, itt több mint tizen, tehát itt ez, ez, ez egy hatalmas társulat, akikkel te dolgoztál. Hát azóta már bővültek, szóval lett, <gül> lett pluszban két fiú, azért nem akarok hülyeséget mondani, de amikor én ott voltam, akkor hét fiú és hét lány volt. Maga a Miskolci balett. Ja, félrejte, én most arról beszélek, hogy ebben az előadásban több, többen vannak, mint 14-en, ahogy látom. Hát ö, szerepek többek, több, több szerep van, de van, aki például ö, több szerepet játszik. De hány ember, akkor, tehát hányan vannak egyébként akkor fizikailag? 14-en. 14-en, tehát a teljes kar benne van. Így van, És hogy belegondolunk abba, hogy mekkora kis téren vannak jelen, jelen, akkor azért azt nem is, le, nem is biztos, hogy valak, hát ugye nagyon nehéz táncról, zenéről beszélni. Az, ugye ha nem lenne ilyen frenetikus élmény, hogy nyilvánvalóan azért beszélgetek veled, mert baromira tetszett. Tehát ha nem tetszett Ó, volna... nagyon örülök. Hát még én. Tehát hihetetlenül <sítható> nagy élmény volt. <sítható> um, nagyon jó hallani. Uh, nem, tényleg köszönöm. Hát Zugó tapsolt, az is érdekes volt, hogy én rögtön utána kerestelek téged, te relatíve Igen. gyorsan válaszoltál, de amikor váltottunk két szót, akkor arról volt szó, hogy utána kell, hogy nézzél, mert hogy te már egyébként régen, tehát, hogy mint, mint aki maga mögött hagyta ezt a darabot, lehet, hogy rosszul fogalmaztam, de mit értettem félre, vagy mit értettem jól? Teljesen jól értetted, ugye ezt 2020. október végén bemutattuk, és én akkor már uh, eljöttem a, a Miskolci Nemzeti Színházból, és máshol folytattam a karrieremet. Te uh, most Duda azért, vagy? Igen, én most a Duda Évánál dolgozom. És azért egy darab az előadások... Csak szeretném elmondani a nézőimnek és a hallgatóimnak, hogy Duda Éva a Duda Ernő professzornak a lánya, csak hogy legyenek tisztában itt az összefüggésekkel. Igen, így van. Így igen. van, így van. Igen? És azért egy darab így az idő folyamán minél többet játszák, minél többet próbálják, nagyon sokat alakul. És mivel én nem vagyok ott, én teljesen rábíztam az egész darabot Kozma Attilára, illetve azaz koreográfus asszisztensre Füzi Attilára, és azért ahogy jönnek új emberek, elmennek régi tagok, mindig, mindig változik valamit az előadás. Szóval én ilyen szempontból igen, magam mögött hagytam így a, a darabot. Ez könnyű? Vagy törvényszerű? Te és rossz, tehát ez olyan kérdés, amire azt lehet mondani, hogy most izé, az ember nem egy hetöröké ilyen alkalmakkor. Szerintem ez törvényszerű, vagy hogy így egy, egy idő után el kell engedni, és rá kell bízni az egészet a, a De ez azt is jelenti, ott. hogyha most látnád, akkor nem minden szempontból látnád azt, amit te egyébként ott hagytál? Függetlenül attól ez jobb lehet, vagy lehetséges. De hogy, Szerintem azért 90%-ában ugyanaz, de hogy a, a jobb előadás elérésének érdekében, hogy történtek változtatások, az is lehetséges. Ez azért nagyon érdekes dolog, mert rövidesen Binnai Andrásra beszélgetek akinek a darabját, a voyager szintén Miskolcon láttam, aki egyenesen azt mondta, hogy nem azt, amit te, hogy maga mögött hagyta, hanem, hogy ezt az előadást ő nem is látta. Tehát <gül> én úgy fogok beszélgetni vele, hogy róla fog beszélgetni, meg a darabról, mert ő ezt a darabját Miskolcon nem látta. <gül> hát ez is, egy, ez is egy nagyon izgalmas. <gül> Igen. Figyelj, amiről, amiről nem lehet megfeledkezni, ugye az ember a szereplőkkel néha fizikai közelségbe kerül, én ugye az első sorban ültem, és magából a koreográfiából adódóan időnként 20 centire volt tőlem egy-egy szereplő lenyűgöző társaság, fantasztikus férfi előadókkal, mind mozgásukat, mind kinézetüket illetve, és miközben én gyakran említem a kinézett rasszizmust, ez egy fiala copyright, de Aha. ezt azért vállalom, mert gyönyörű férfiak vannak benne, de miután én nem a, a ugyanaz, nem iránt vonzódom, mint amilyen én vagyok, egészen káprázatos nők vannak az előadásban, és az El ember ezt nem tehát, tehát nem tudja, nem tud ettől függetlenedni. Tehát látva ezt az előadást, a jelmezek is nagyon jók, de gyakorlatilag egy filmé is válik ez az egész, miközben ott zajlik előtte, és amikor kimegy, akkor úgy, úgy alapvetően azért örül, hogy kimegy, mert olyan mértékben fejbe csapja az előadás, hogy a végén már, már olyan mértékben a hatás alá kerül az egész gépnarany szellemiből adódóan, ami már sok. De maguk az előadók beleértve, amilyen tökéletesen játszák, ugye Ma, akik különböző ilyen sóműsorokat látnak, és a zsűrit hallgatják, és előadást tartanak arról, hogy hogyan kell tánc közben adott esetben a mimikával bánni, ezek, az, ezek a táncosok tökéletesen bánnak a mimikájukkal, hát ugye közelről látom, és beleértve az érzéketlenségüket, vagy nem érzéketlenségüket, ezt az ember teljesen valóan tudja, hogy ez nem véletlen, mert hát amikor egy tőlem 20 cm lévő arc úgy néz rám, hogy közben látom, hogy ő lát engem, de, de csak azért tudom, mert nem, mert nem vak, mert egyébként az, az, az arcáról ezt nem lehet leolvasni, az egy olyan élmény, amit az ember így mikrofonon keresztül csak érzékeltetni tud, és csak azt tudom mondani, hogy meg kell nézni, mert ezt egyébként en Ennél látványszerűbben nem tudom elmondani. Fantasztikus ez a társaság. Hát én, erre én is buzdítanám a hallgatókat, hogyha van lehetőség, akkor nézzék meg. Mit gondolsz én erről a hamad. társaságról? Hát ö, én nagyon kedvelem őket nekem, nagyon a szívemhez nőttek, ö, sokat dolgoztam velük. Egy ilyen társaság az... ott él Miskolcom? Így van, így van. Színészlakásokban mindenki el van helyezve. Egy ilyen társaságból hányféle helyről jönnek? Balettintézetből, különböző iskolákból? Nagyon-nagyon változatos. Vannak ö, Olaszországból érkezett ö, tagok, ö, vannak a. a, a, a én, én személy szerint én a kortás iskoláról érkeztem, van, aki a, a Táncművészeti Egyetemről, szóval nagyon változatos a, a társulat, és szerintem ettől is nagyon sokszínű. Mindenkinek megvan a maga erőssége, és, és ezt nagyon jól ki is használják. Uh, milyen gyakran adják ezt elő? Hát uh, én úgy tudom, hogy ez most, most került újra uh, Végig repertoáron volt, de most került uh, újra oda a színház, hogy ezt nem tudom, hogy milyen okokból, de újra el tudják kezdeni játszani. Uh, most, ha jól tudom, ilyen havi szinten játszanak belőle egy-kettőt, de nem tudom, hogy ez meddig uh, uh, fog működni. Szóval itt ez függ attól, hogy uh, mennyi néző jön, függ attól is, hogy hány előadásra kötöttek szerződést. Több hát volt. Hát, itt ugye nehéz, nehéz nagyobb telt ugye annyira korlátozott a helyek száma, hogy itt protekciósnak lenni nem könnyű. Én nem voltam ott. Ez nagyon jó, nagyon nagyon jó, hír, hogy tehát volt, hát remélem is, Dugi hogy volt. Ő, mindig Sőt, mindig volt olyan érteni. színész, akit előző nap láttam a voyagerben is, itt megnézte ezt a darabot. Igen, ez nagyon, hát szerencsére ez nagyon egy jó képessége, vagy nem, nem is képessége, hanem egy nagyon jó kultúra szerintem a Miskolci Nemzeti Színházban, hogy, hogy egymást mindig megnézik. Szóval nincs olyan előadás, ahol ne lenne egy, egy éppen a színházi tag, aki megnézi az előadást. Szóval ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogy mindig megnézzük egymás előadását. Gratulálni szeretnék. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök, hogy, hogy láttad az előadást, és vetted a fáradtságot, hogy elmentél és megnézted. Nem volt fáradtság. Nagyon, nagyon jó hallani, és tényleg köszönöm nagyon szépen, hogy köszönjük. Nagyon szívesen. Szia! Szia, örültem hát további szép napot. Dragos Dánielt, hallottak. Igen, itt vagyok. Jó reggelt. Jó reggelt. Új egy kicsit zúg, az nem tudom, nem mire hallatsz. Kép szíme. is lesz, vagy nem lesz kép? Ő legyen? Legyen. Jó. Akkor már is bekocsolom. Van. Színes széles vászni. Szuper, itt vagyok. Azóta mással is konzultáltam, ez velem előszokott fordulni. Nagyon szégyellem magam. Miért? Néha felmerül, hogy visszakerüljek -e én um, földi sugárzású, ugye én alapvetően abban dolgoztam, nem interneten, és, uh -huh. de itt könnyebb, szóval Bassa meg, ezt nem lehet másféleképpen mondani, de most nem is nézek a szemedbe, ugye, én most az, ugye ez most egy tévéműsor is, úgyhogy nem nézek a szemedbe, de őszinte leszek. Ugye azért beszélgettünk, mert kurvára tetszett a darab, és kurvára tetszett az előadás. Elnézést kérek, bocsánatot kérek, nem folytatom, mert sok lesz, én eddig nem tudtam rólad és én ezt őszintén szégyellem, mert hogyha ezt nekem valaki elmondaná, hogy jé, fiala, én azt se tudtam, hogy létezik, akkor biztos átfutna rajtam, hogy mondjak valami csípőset, ma már képes vagyok hallgatni, de biztos az lenne bennem, hogy hát én megszülettem 77-ben, 2002-ben, már ott voltam a Krétakörben, ráadásul egy csomó olyan dolgot láttam, még az is lehet, hogy téged is láttalak, és mégsem maradt meg bennem a neved, és ezt el is akartam neked mondani, és bocsánatot is akartam kérni, így egyszer. Hát ezt, ezt nem tudom megbocsátani, ne haragudj. Megértem. Tehát, hogyha te most elköszönsz, én teljesen megértem. Tehát létezik az Ember. a férfiú és művészi hiúság, de nem komolyan beszélek. Tehát, ugye én most nem a jelentéktelenségeddel akartalak szembesíteni, hanem az én tájékozatlanságommal. Nem, de nem tudom, hogy érthető, amit mondok. Érthető. Tehát én most magyarázkodom. Amihez viszonylag hát, ritkán hát vannak van rá, elismerem, mert szélese világon mindenki ismeri a nevemet. Országszerte, sőt, világszerte, sőt. Nem hát, hogyha, ugye, ugye aztán vég, ugye, eh, szükségszerűen megismerkedtem mindazal amit te csináltál, és hát kiderült, hogy én számtalan dolgot láttam, de, de a nev, jó, a dolognak az a lényege, jó. hogy te egy súlyos jelenlévő ember vagy, eh, eh, ebben a, hát ugye nehéz megmondani, hogy miben, mert ugye, ahogy te nem tudom, hogy voltál-e katona, én voltam katona, ott azt a szót, hogy polihisztor nem ismerték, viszont ismerték azt a szót, hogy poliészter, tehát te egy poliészter vagy, zenész, gegmen, színész, darabíró, ugyanakkor nem humorista, de a Duma színháznak a tagja, mi a te műfajod? Hát a, talán azért csinálok ilyen sok mindent, mert ö, hajlamos vagyok, hogyha sokáig ugyanazt csinálom, akkor hajlamos vagyok egy kicsit így bele szürkülni, vagy így elfáradni tőle, és azért azt találtam ki magamnak, hogy mindig tovább lépek, illetve hát így, így körforgásban csinálom a dolgokat, amikor kicsit ráulnak az írásra, akkor, akkor dalokat írok, vagy, vagy valami egészen más csinálok. Tehát, hogy egy kicsit így megóvjam magam kiégéstől. Apám orvos volt, anyám közgazdás számukra az a foglalkozás, amit most űzök, az nem létezik, amit te csinálsz, az szintén nem létezik. Valaha komoly foglalkozásod volt? Ö... Voltál-e utcaseprő, vagy esztergályos, vagy jogász? Voltam képkeretező, illetve ö, titkárnőnek tanultam. Titkárnő Fiatalkoromban. Ott tanultam meg gépelni a középiskolában is. Annyira megtetszett, hogy végül is maradtam a gépelésnél, csak azon a elég dolgozom, emberek, eljelde. vagy mi vitt éppen abba az irányba, ahova mentél Tehát például a Kréta körben mi Ö, Amikor felvételéztem a színművészetire, akkor a harmadrostán találkoztam a Bodó Viktorral. Akivel aztán sokat volt, együtt is dolgoztam. Igen, igen. És neki volt akkoriban egy társulat, az Adhok csoport, igen. ahová én bekerültem, és ott csináltunk pár előadást. A főiskolával mi lett? A főiskolára nem vettek föl, mert szerelmes voltam a harmadrosta alatt egy lányba, és nagyon, nagyon fáradt voltam. És aztán többet nem is próbálkoztál? Még egyszer próbálkoztam, de aztán utána már leálltam vele. És akkor a, ebből az adhok csoportból kerültünk át a De akkor a, a bódóval hogy akadtál össze? De a harmadrostán, tehát együtt harmadrostáztunk a... Előtte Viktorán, nem is ismerted? Nem, nem. nem is. És a harmadról elkezdtetek dumálni, és aztán független attól, hogy őt felvették téged, meg nem, együtt maradtatok. Igen, hát csináltunk egy nagyon fura csehovéranetet. Nem, nem, <gül> együtti, Ja, hogy aztán... ott, igen, igen, de ah. ott összesorsoltak benneteket? Hát igazából szerintem szimpatikusak voltunk egymásban. Mm -hmm. az és aztán abban maradtatok, hogy fogtok volt. találkozni utána is? Hát és neki volt ez a társulata. Mm -hmm és meghívott oda engem játszani egy egy bűn és bűnhődést. Uh -huh. Csináltunk együtt, amiben luzin voltam. Uh -huh. És aztán, aztán közösen mentünk a krétakörbe, körbe, Ö, majdnem közös, majdnem egyszerre jöttünk el, és akkor utána kezdtünk. Én akkor kezdtem el írni igazából, amikor egy kicsit így a színészetből, nekem nagyon hamar így elegem a színészetből. De alapvetően miből lett eleged? Hát talán abból, hogy, hogy annyira bevoldoztva az időm, tehát hogyha ránéztem a naptárra, hogy minden nap tudtam, hogy mit kell csinálnom, és ez, ez, ez baromira zavarta a szabadságérzetemet. Meg az is benne volt, hogy, hogy hát nem vagyok az a színész alkat, aki bármit el tud játszani. Valamilyen alkat vagy egyáltalán? <gül> hát színész alkatnak nem is mondom. A színész alkat az ugye, milyen? Furaságnak. Hát a színészalkat szerintem olyan, aki minden egyes feladatban nagyon jól bele tud merülni, nagyon mélyen, bármi legyen is az, és nem... És te minden... hol Én ki ebből? Én, én azt hiszem, hogy a marháskodást ö, mindig előtérbe helyeztem, és nem voltam hajlandó komoly lelki mélységek. És ezért súlyosan szállni. meg szoktak téged fegyelmezni? Ö, nem annyira. Bontod a De rendet, vagy sem? Nem, nem, nem. Nem, nem, rendbontónak nem mondanám magam. De ráunsz a komolyságra? Ö, hát talán nem, nem is az, hogy ráunok a komolyságra, hanem hájtom Fegyelmezetlen háítom. vagy? Nem, nem, nem vagyok fegyelmezetlen, csak általában olyan szemszögből nézem a dolgokat, ami ami inkább az abszurdításon keresztül segyit emberek nem az nagyon szokták valósági. szeretni azt, amikor mondja Vinna, hogy mi, mi az ön titka, és akkor azt mondja Vinna, hogy fiala úr, figyeljen ezt, kérdezel valaki mástól. a fájt a gépendől, mert föl van írva, csak most nem volt itt előttem. Azt írják itt róla, hogy időnként színészként is, zenészként is felbukkan saját darabjaiban, melyet a magyar színházi szakma űrült rajongással, vegyes, kimér, gyanakvással fogad. Ezt én írtam magamról. Igen, <gül> Igen ez az önilletrajzom. Tehát azt nem tudjuk, hogy ez tényleg így van, vagy ezt, vagy ezt te így... Én így érzem, vagy így szeretném érezni. De te a szakmai a fog, a fogadságod, az nem lehet alacsony abból adódóan, ahány helyen, ahány funkcióban, ahány státuszban te egyébként jelen vagy, voltál, feltehetően leszel ebben a szénában. Hát nagyon sok mindenkivel volt szerencsém dolgozni, és ez, ez, ez nagyon jó volt társulatokkal, rendezőkkel. És hogy én kiveszem, ez nem is fog abban maradni, ha rajtad múlik. Vagy nem. ki van. nem égsz mindenből. <gül> Mind ha kiégsz, az mit jelent? Mert a, dra a, a Dragos is említette ezt, akivel előtted beszélgettem, mert a gépnarancsot is láttam, és attól is teljesen oda voltam, de a kiégés a te esetedben mit jelent? Hát nagyon egyszerűen megfogalmazva az, amikor mondjuk tincs kedve az embernek dolgozni. Tehát mondjuk dolgozni épelé, általában, vagy, azon, tehát vagy, azon, vagy, vagy színészként? Mondjuk, mondjuk, hogy ír három darabot egymás után, és akkor mondjuk a negyediknél egy Egymás után, vagy érzi, egymás alatt is írsz. Régen volt olyan, hogy egymás alatt is írtam, az az, az igazi. Mi a múzsa? Ö, olyan, ami, ami, ami nem, nem túl szeretném. A múzsa a szerelem, is. a múzsa a pénz, a múzsa az csak úgy létezik. Minden esetben a pénz a múzsa. Igen? Kizárólag. <gül> nem, természetesen nem. Ugye azt mondod, hát, hogy az megúttad és elkezdtél alulni. írni. Ez úgy egyik pillanatban a másikra jött az írás? Tehát ennek korábban nem voltak előjelei? Nem, írtam én már gyerekkoromban is nagyon, meg kamaszkoromban kellemetlen verseket az esőről, meg virágokról természetesen. De amikor... Te konkrétan úgy kezdtem el írni, hogy volt a rádiónak egy hangjáték pályázata. Magyar Rádió. Magyar rádiónak a 2003-ban, és akkor én arra... Akkor már nem voltam, de nekem az volt az iskolám, én oda jártam 85-től 2000-ig. Ah, hát akkor, igen. Én még pont elcsíptem a, a legvégét. Ugye? A, a hangjátéket, tehát ott a, ah. a klasszikus hangjáték készítésnek. És akkor azt megnyertem azt a pályázatot, és az volt a nagy szerencsém, hogy olyan fura volt a hangjáték, amit írtam, hogy, hogy felkértek arra, hogy, hogy legyek a társrendezője. Ki akkor... A Zoltán Gábor. Uh -huh. Ő ugye egyébek közt az Orgél szerzője. É. Igen. Illetve Turai Tamással dolgoztam. Igen, még. hát ők ős, ős kövületek voltak már ott akkor, meg a legjobbak közül valók, igen? Igen, így van. És akkor még csináltunk -e, az hangiát. fantasztikus szellemiségű hely volt, tehát a legjobbakat igen. kaptad ki. Igen. És ö, nekem még ez ma is. Tehát az, hogy hogy beleleshetem, hogy hogy készül -e egy szöveg, tehát hogy kerül át a színészek birtokába egy szöveg, vagy hogy kerül rögzítésre. Ez mai napig nagyon ö, fontos nekem. Tehát például csináltam most egy olyan előadást, a Roletti címűt, ami a jurányi megy, a Jurányi házban, ami gyakorlatilag egy hangjáték, két szereplős, és, és a, a színészek önmagukat ö, szinkronizálják, illetve hát a, a szájukat szinkronizálják a saját maguk hangjára. És tehát ezért igazából folyamatosan benne volt így az életemben így a hanggal való munka, amivel most már egyre komolyabban foglalkozom, meg így a zenekészítés, zene még a zenélés. Van egy előadásunk, szintén Szabó Zoltán és Jankovics Péter játszik ebben a, az előadásban, de velük van egy másik előadásunk, ami egy koncertszínház, a banda. Ez most már nem megy, vagy legalábbis nagyon ritkán ilyen vidéki meghívásaink vannak, de elég ritkán. Ez egy koncert, tehát abba egy, együtt zenélünk. Tehát nekem, nekem igazából az a jó érzés, hogyha olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, akikkel kicsit úgy, többek is vagyunk, munkatársaknál, illetve barátok vagyunk, és, és sokféle részét meg tudjuk, el tudjuk kapni így a színház csinálásnak. Megrendelésre az írás, is, vagy, vagy magadnak is, és aztán házaszára? Nagyon sokat írtam megrendelésre is, nem csak színházat, írtam sorozatot is. Uh, FAPAD, illetve fapad, igen, a Tóti Jánost, ezeket Litkai Gergelyel írtuk, akivel a mai napig is közösen dolgozunk. Most például pont egy, egy állrádiót fogunk elindítani, egy ilyen podcast formájú rádiót, ami, ami hát olyan lesz, mint egy ilyen egy, egy, egy, egy sketch show, csak, csak egy ilyen nagyon-nagyon súlyos rádióadón keresztül. Ez például nagyon várom, ez egy nagyon jó feladat lesz. Jössz, mész, és jutnak a gondolatok? Vagy azt, hogy éppen mit csinálsz, azt mi határozza meg? Hát, szerintem, mint bárki másnál. Ö... Jó, hát, a, a, én ezt többé-kevésbé kivettem, még mielőtt beszéltünk, hogy azért elég szerteágazó ágazó pacák vagy. Hmm. Ö... Hát, nagyon, nagyon sok, rengeteg filmet nézek, rengeteg ö, könyvet olvasok. Nyilván ezekből az, hát és, könnyen is. Is, és könnyen is alkotsz, mert ugye ennyi mindent csinálni nehézkesen nem nagyon lehet. Hát ez nagyon változó. Valamikor nagyon könnyen kijön valami, valamikor meg meg kell szenvedni. De hát ugyanúgy, mint bárki, más, bármi más területen, Tehát nem mindig, nem mindig van az, hogy az ember ilyen elképesztő flóban tud alkotni, az nagyon szerencsés, meg az nagyon meg kell besülni. Hány társulatnak, vagy hány embernek a vonzás körzetében éled az életedet? Ő itt szakmai szempontból? Igen, vagy? igen, igen. Leginkább a <gül> nincs a <sok> közöm. <gül> hát a Duma Színház, akikkel, Litvai Gergely, akikkel együtt szoktunk dolgozni sokat. Akkor az említett Jankovics Péter és Szabó Zoltán, akikkel szintén a Viktoron keresztül ismerkedtünk meg. Közösen játszottunk előadásokban, és aztán mi együtt maradtunk, és így tehát ők, ők például egy ilyen nagyon erős csapat, aminek így a tagja vagyok, hogy velük így mindig van valami, amit, amit gondolkodunk, vagy csinálunk. Van a férfiak szexuális világa című előadás, amit már elég régóta játszunk, már több mint hat éve. Szintén a Jurányiban Bánki Gergely és Jan Klovics Péterrel, tehát az LS Tubaszínházas színházas Jan Klovics Péterrel. Velük is nagyon egy hullámhosszon vagyunk. Most egyébként pont egy kandid átiratot készítünk helyi Színházba, Nagy Péter István rendezővel. Te ezekkel az emberekkel egyébként magánéleti kapcsolatot is fenntartasz? Nem, nem mindannyiukkal de, de, de, de egy részükkel, igen. Jankovics Petivel és a Szabó Zolival velük ilyen napi kapcsolatban vagyunk szinte. Beszélgessünk a folyágerő. Ja. Beszéltem a Dragossal, aki mondta, hogy utána kell, hogy nézzem, mert ő ezt már nagyon régen nem látta, és ma már az sem biztos, hogy teljes mértékben ugyanazt játsszák, mint aminek ő a koreográfiáját kitalálta, bár hogy a 90% megmaradt, és mondtam, hogy akkor ez semmi ahhoz képest, hogy beszéltem a Vinnaival, aki mondta, hogy ezt a Miskolci előadást még nem is látta. Igen. Igen, ez egyébként ritkán történik meg, vagy nem is tudom, lehet, hogy is történik meg, hogy nem láttam egy előadást. De valóban nem láttam még. Uh, jelent -e ez bármit is? Mert ugye ha most visszakérdeznél, akkor azt mondanám, hogy ez egy olyan ágyjelenet, amiből te kimaradsz, márpedig hát hogyan lehet egy ágyjelenet olyan, amiből te kimaradsz. De nyilvánvaló, hogy ez abból is adódik, hogy az ember azt feltételezné. Tehát, hogy az ember ugye lát egy darabot, kurvára tetszik neki, felhívja a szerzőt, hogy beszélgessünk róla, nem egy színhészsel, nem egy rendezőt hív föl, hanem a szerzőt, és akkor a szerző azzal szembesíti, hogy köszöni szépen, neki is nagyon tetszik a darab. De hát, ezt t Adást, ő konkrétan sose látta, és akkor az ember elgondolkodik azon, hogy ebből levonjon-e bármilyen messze menő következtetést, vagy egész egyszerűen csak előadás rasszista szónak abban az értelmében, hogy abból indul ki, hogy már pedig egy szerzőnek egy ilyet látnia kell. Hát egyébként tényleg az én életemben is az van, hogy megnézem általában. Egyébként hogy ezt a keszék már megrendezte kül... a Tehát azt, azt, én azt is volt. Kőszegen, igen és valahogy ez kimaradt. Nyilván az is közrejátszott, hogy Sőt, az ember mostanában ehhez Igen, igen, ő volt sahas, a spirituális tanító. de biztos az is közrejátszott, hogy mostanában egy hajlamosak vagyunk nem kimozdulni, de, de, te de most voltam vagy? vidéken. Hát néha... Covid? Nem is csak Lustas azt, hanem úgy el, el vagyok így a saját világon. Például a, nekem a Covid az, az pont... Nagyon jól jött a legelső hullám, mert akkor készítettük ezt a, ezt a hangjáték alapú előadást, és, és rengeteg időm volt egyedül szöszölni itt a, a kis házi stúdiómban a, a hangokkal, meg a zenékkel. Tehát ez például... de, de hajlamos vagyok néha arra, hogy így, így szépen így bent, bent vagyok a lakásban. Aztán, aztán persze... Mire néz az ablakod? Ö, nagyon sok helyen laktam, most, most nagyon jó helyen lakom, második kerületben, És az ablakod? lábánál. Kertre. Kertre. Mert hát ugye valamelyest megismerkedtem a történettel, függetlenül attól, hogy szerintem egy ilyen beszélgetéshez. Ugye annak idején, amikor én nagy interjúkat csináltam színészekkel, akkor a Molnár Gál -Péter segítségét vettem igényben, mert azt gondoltam, hogy az én tudásom kevés. Tehát az, hogy én ilyen érdeklődő vagyok, az kevés de azért időnként kiderült, hogy elég, ha az embernek tetszik valami, és talán vannak érvényes kérdései is, de ezzel együtt az ember most már hozzászokik ahhoz, hogy utána olvas, és nem a molnárgát veszi igénybe, krős tekintetel arra, hogy őt már nem lehet igénybe venni, de ez egy nagyjából tíz éves darab, tehát azt se lehet mondani, hogy ez egy mai darab, ráadásul ez kispesti darab, tehát amikor a Miskolc van feltüntetve színhelyként, akkor avval kell szembesülni, hogy valószínűleg minden helyen Hol bemutatják, hol Kőszegi, hol Budapesti, hol Kispesti, hol Miskolci. Igen, ez egy ilyen kertvárosi megvilágosodástörténet, igen. Az a legjellemzőbb rá, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy miért megy az ember kertvárosba, hogy, hogy valamit rendbe akar tenni az életébe úgy, ahogy a, a figurák esetében. Mit még arra, hogy amikor megírtad, akkor ez hogy született? Igen, egy nagyon közeli barátomnak, a barátjának, a volt a munkatársával uh -huh. történt ez a, az eset konkrétan. A szomszéd nővel, vagy mi? Igen. Vagy, a, vagy, az el, a, a, vagy a feleségével, kis akit megcsalt? Aki... Vagy az a egész együtt? Az egész együtt volt egy ilyen, egy ilyen kész, készre kapott épes. De kihallgatt. nagyon jó az ötlet, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy nagyon jó. De egyébként Babinéni tényleg létezett, sajnos már ő sincs köztünk, de tényleg a, a szomszéd asszony egy, egy hihetetlen. Tehát valós történeten alapul, feste. ahogy ezt szokták mondani? Igen. Igen, felfedezhetők benne. Uh, hasonlóságok a valósággal. Hány olyan darabod van, mint a Voyager, ami egyébként évről érve, különböző helyeken újból és újból bemutatódik? Azt hiszem, hogy, hogy nincs a voyager kívül. Volt még a Motel, amit együtt csináltunk a Viktorral, a Viktorral, abból volt több előadás, elővették színházművét, hol is? Most nem fog eszembe jutni. Tehát ilyen kisebb társulatok, meg iskolák. De egyébként ezzel kapcsolatban van is bajom, hogy, hogy nem, az, nem az a fajta szerző vagyok, akinek így játsszák a darabját, hanem mindig vagy hívják, hogy, hogy nem akarsz írni egy darabot, és és visszatérve a kiégés veszélyére, tehát ez, ez azért is van, mert rengeteget írtam már, tehát rengeteg darabot, és ahhoz képest azért elég keveset játszanak. Mert valahogy mindegyik valamilyen szempontból specifikus... De most miről beszélünk? E... A darab számról? Vagy miről? Igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy a, amit kérdezte, hogy a Voyager talán az egyetlen, ami ilyen sokszor be mutatva. Tudom, hogy már előttem ezt, és meg is mondtam, hogy nem lehet rá válaszolni, de tisztában vagy a titkával. Már mindennek a titkában. A voyager a titkában. Hát, az biztos, hogy, hogy olyan dologról szól, ami elég gyakran megesik emberi létformák között. Van a Férfiak Szexuális Világa című előadásunk, ami egy ilyen zenész előadás, és abban is van egy hasonló, hasonló jelenet, amikor egy férfi rajta van kapva azon, hogy, hogy, hogy a tilosban járt párkapcsolati szempontból. És én ott pont ö, van egy kis születem, színpadon vagyok, tehát látom a közönséget, de nem én játszom ezt a jelenetet. És, és azt nagyon-nagyon jó érzés, hogy tanulságos látni, hogy, hogy az egész előadás egy ilyen komolyan behetetlen marháskodás, de vannak benne ezek a komolyabb jelenetek, és itt a, a nézőkön azt látni, tehát szinte lehet látni párokon, akik egymás mellett ülnek, hogy volt-e már részük ilyesmiben. Ez hát, gyanakodva nézik egymást. De? Igen, igen van így be, Tehát odáig, ha hatázva röhögtek, csapkodták a térdüket, és ott ott egyszer így, így lehet látni a párokon, melyikükön, hogy így így. Oh, oh, ez, egy, ez egy kényes téma, ebben mi is benne voltunk. És szerintem a Voyager is egy olyan, olyan dolgot kapargat, ami. ami hanem is mindenki történik meg, de mindenkinek ott van az esélye, vagy gondolatban mindenki elkövetett már hűtlenséget, hiszen ez... Nem hiszem, hogy nekem jól állna, hogyha ilyen költői mondatokat fogalmaznék, de van benne valami hihetetlen könnyedség és van benne valami hihetetlen éteri, nagyon szellemes, <gül> és úgy jeleníti meg a hétköznapjainkat, hogy közben azok a dolgok, amelyekről utálunk beszélni, mint közélet, politika, egyebek, az teljesen nélkülözi. Uh -huh. Hát igen, igen, Ö, politikával nem szoktam nagyon foglalkozni, tehát inkább engem így a magánéleti dolgok érdekelnek. Párkapcsolat, barátsága, ez a, ez a proletti civiladás, ez egy ilyen férfi barátságról szól. De jó, szó. pa vagy? Igen, egyébként igen, kettős, vagy Kettő. hogy mondják ezt. Mármint, hogy kétszeres két és mekkorák a gyerekek? 16 és 15. Nagyok. Nagyok ok. <gül> Nagy ok már, igen. Nem kicsik. Igen. És milyen apa vagy? Hát ő, nem együtt élős apa vagyok, de nagyon... Egyikkel meg... Ő Nem, nem. Mármint, hogy ők egy volt. Ja, hogy származnak. ők egy mm. gyalomból De egy gyakorló apa vagy? Igen, igen. Tehát nem az az amerikai filmhős, aki mindig lekésik a meccsről. Nem, nem, nem, nem. Megbízható jellegű vagyok ilyen szempontból. És ő, hát ők is nagyon mindig jönnek az előadásra, amiket még a férfiak szexuális világát azt még nem mertem megmutatni nekik, de mindig ők az elsők, akik látják. Ugye most kérdezhetném, de nem kérdezhetem, hiszen nem láttad, hiszen a Kesszég ugye ráadásul nem csak játszik benne, de most már többet egyszerre rendezi, de az, hogy máskéleképpen rendezte meg, ezt nem lehet tőled megkérdezni, mert nem láttad. Igen, sajnos a képek alapján egyébként hasonlít a dolog. És egyébként Nádasi Erika, aki Babinét játsza, ő benne volt abban az előadásban is, amit én Mindenki zseniális. Olyan darabot írtál, uh, aztán kiderült, hogy még egy sor darabja odat láttam, de most nem szeretnék azokban elveszni, mert ki tudja, hogy ez emlékezetem mennyire lukas, de ezek barát darab. De ez egy, ez egy kifejezetten színészbarát darab. Hát igen, én, én, én úgy gondolkodom általában, hogy tehát úgy írok, hogy nagyon sokszor is, tehát hogy így hallom magamban a tehát igazából nem tudom, hogy drámaírók, hogy írnak, hogy ők egy elképzelt sorsot akarnak megjeleníteni egy ívbe, egy karakteren keresztül, de én, én mindig látom magamban, vagy hallom inkább a jelenetet. És ez általában segít a színészeknek, hogy, hogy, hogy olyan szöveget írok, ami, ami jól mondható. Vagy. De nagyon sokszor van az, hogy a színészekkel együtt csiszolunk észre egy szöveget. El fogok köszönni, de egy kérdést fel akarok neked tenni. E aki, ugye egyrészt tényleg nagyon zavart ez, hogy az én az zavarta az, hogy hogy létezik az, amit az elején elmondtam. Remélem nem leszek félreérthető nem. egy ilyen életművel rendelkező pali, szándékosan fogalmazok így, és ez nem arról szól, hogy holnap meghalsz, saját magát sikeresként, sikeres emberként éli meg? Hát ez szerintem ez mindenkinél változó. Nyilván, amikor... Nyilvánvaló, de te ma 2022 január 26-án sose tudom van. <gül> magadról gondolsz-e bármit? De akkor felejtsük el a sikerességet. Gondolsz-e magadról bármit? Van-e valamilyen státuszod, amivel egyébként létezel? Tehát, hogy egyébként aki a te megnyilvánulásaid vagy a mostani beszélgetés alapján megítél, az vajon jól ítél meg? Tényleg egy ilyen lazapali vagy-e? Vagy, -e? vagy közben ez nem így van. Tehát én valójában azt kérdezem, hogy én nem tudom, hogy egy pillangónak pillangó lelke van, -e, de egy pillangóról ugye azt feltételezzük, hogy az, az ugye egész életében, miközben az nem túl hosszú, virágról virágra. Hogy te milyen vagy? Ha nagyon hülye a kérdés, hogyha én egy ilyen beszélgetést hallanék, és hallanék egy ilyen kérdést, nem biztos, hogy nem mondanám az illetőre, hogy nem elmebeteg, de hát most ez, ez szaladt így ki belőlem. Hát, vannak ö, magaslatok és mélypontok, de szerintem ez teljesen általános lehet. Egyszerűen itt De a magaslatok de mennyire magaslatok, maga meg... és a mélypontok mennyire mélypontok? Nyilván, ahogy az ember idősödik, ö, kevésbé tör a magasba, és kevésbé jut mére önhibáján kívül, vagy önhibájából, tehát hogy így megpróbál az ember, vagy legalábbis én kicsit. És az ember én... például? Persze, persze. De egy karbantartott bipolaritás, vagy egy nem karbantartott bipolaritás? Tudok róla, hogy hajlamos vagyok rá, bár nem diagnosztizáltak ilyesmivel, de szoktam magamnak mondani azt így konkrétan, hogy na, akkor most menjünk egy kicsit vissza középre, hogy ne lengjünk ki olyan sokat, mert abból nem mindig származik jó dolog, bár. Mindig dolgozok? Nem. Nem valamikor csak egy gitárral kezemben ülök órákon keresztül, és aki rajta. De napok, hetek eltel nekem munkanélkül? Mm, volt már olyan, persze. Megengedheted magadnak? A szó fizikai és nem fizikai értelmében, anyagi nem anyagi értelmében? Ö, néha az elhiszem, hogy megengedhetem magamnak, aztán kiderül, hogy nem. <gül> Természetesen. De néha azért megengedem magamnak. Nem csöng egy folytában a telefon? Nem. <gül> az ember azt feltételezni. Ne. Nem. Hát ez változó, valamikor egymásra halmozódnak megkeresések, de valamikor meg ilyen nagy szünetek is vannak. Um, az, hogy darabot írsz bennem nem, vagy forgatókönyvet írsz amiben nem, vagy vagy zenész vagy, vagy színész vagyok vagy ebben kell valami logikát látni, vagy nincs benne semmi logika? Hát amiben benne vagyok, mondjuk színészként, az olyan... A folyágerben ami... például beleláttad magad valaha is, vagy te sosem. Nem, megmond... nem, nem, nem, nem. Nem. Színészként, inkább, nem, az nem. színészként inkább... Nem, az valószínűleg nem. Színészként inkább ilyen kecselő adásokban. Tehát ami a marhas, marháskodást elősegíti. Inkább a darabot írtál már? Miért? Szomorú. Hát például a, a, ez, amit most legutóbb... illetve már azóta csináltunk egy másikat, és azt nem is említettem, de azt meg után. Tehát ez a, ez a férfi barátságról szóló roletti című darab, ez... ez erre mondták azt ismerőseim, meg mások is, hogy na, ennek azért úgy, tehát, hogy ebből egy kicsit így most így a mélységeket is lehet érezni, nem csak a tempót, a ritmust, vagy, vagy a hülyéskedést. És a másik darab? A másik darab, azt pedig Szabó Zoltán rendezte, akit említettem, hogy nagyon sokat dolgozunk együtt, annak az a cíl, hogy szarvasnak gyermeke, és ez, egy, ez is a Jurányiban megy, és ez pedig egy ilyen fura baráti társaságról szól, és nagyon-nagyon kellemetlen alakokról. Egy utolsó kérdés. Mi leszel, vagy milyen leszel, ha felnőtt leszel, vagy már felnőtt vagy? Ez is ilyen ingadozó dolog nálam. Már néha szembesültem vele, hogy milyen az, amikor felnőtt vagyok. De szerencsére Apádról mindig van fény képed magad előtt? Édesapád él még? Nem, nem. Elég korán meghalt már. Kiskoromban, öt éves koromban, de van róla fényképen, igen. Hát mennyire, nagyon mennyire látod magadat felnőttnek? Hát ez is változó. Néha, amikor az ember így el tud intézni egy ilyen ügyet a bankban, vagy elég később lett jogosítványom, akkor így azt érez hogy na igen, ez az, most már kezdek így, kezd benőni a fejem lágya, de aztán a másnap erre rácáfol, meg... Igazából szerintem... Van-e benned még is. képkeretező, vagy már nincs? Van. De nem úgy értem arra, hogy, hogy egyszer csak valami más. Ö, hát most nagyon a zene felé van a valami más, de... de... De például el tudtam képzelni magam azt is, hogy beállok valami erdészetben dolgozni, de lehet, hogy ezek csak ilyen téves képből származó. A gátyálog. téves énkép az mivel kapcsolatos? Ha elégedetlen vagy saját magaddal kapcsolatban, az mi? Hát, hát volt egy pár olyan dolog az életemben, amiről azt gondoltam, hogy már meg tudom csinálni, de aztán kiderült, hogy még nem. Egyet. Egyet mondjak ilyet, Például Például az él, a, a hangszeres, tehát élőben hangszeren játszani. Például volt ott, ott volt egy olyan. Mi a hangszer? Gitár meg zongora. De Például az egyik előadás, amit a bataivával csináltunk a szerelem zöldösaiapot, de hát. volt volt egy olyan helyzet, hogy hogy úgy akartuk megcsinálni, hogy mind a ketten élőben zenélünk és aztán ezt a premier előtti két napba kiderült, hogy ez nem fog összejönni, mert túl sok olyan van, ja, hogy ja nem, ja nem, ja nem így, ja nem úgy, nem úgy. És aztán felvételről szólt a zene. Tehát ott például volt egy ilyen, hát amikor az ember elkezd tanulni valamit, és azt gondolja, hogy már tartott, hogy ki lehet állni veled, aztán kiderül, hogy nem, nem, még nem, még nem tartaszott. Örülök, hogy megismerkedtünk, és nagyon tetszett Én a Bolyager. Én is örülök, és gyere majd a többi előadásokat. Minden törekvésem ez lesz. Tényleg örülök. Köszönöm, Köszönöm. szépen, gratulálok. Szia. Én is. Köszi. Hello. Ha akarnak most telefonálhatnak, bár nem illik bele telefonálni komoly zenébe, ez a 11 perc, ez az önöki, 9 óra 21-ig leszek önökkel úgyhogy akkor még egy kicsit később indítom <kül> ennyi a mai adásba. holnap reggel Zubrecki Dáviddal kezdek 7-kor fél 8 Hajnal Miklós 8-tól Benedek fél 9-től Füriyes Polás 9-től Kis Ambrus nem panaszkodhatok én ezt a mai műsort nagyon szerettem, hogyha egyáltalán érdekli önöket a műsoraimhoz való közöm, nem volt egy jó estém. A tegnapi nap az nem volt rossz, bár zaklatott volt kicsit, az estei zaklatott volt. Minden nap zaklatott egy kicsit, de ha nem lenne zaklatott, akkor valószínűleg. Null, tehát minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 6 után, de még 7 előtt találkozunk. Távol étemben török, fialajanos. gmail.com. és 9 óra 21-ig az önöké vagyok. 061 -712 42 bárki bármivel kapcsolatban. 061 6 egy, Dragos Dániel után Vinnai Andrással beszélgettem. két ö, színházi ajánlót hallottam, és megjött a is iskózra utazni. Nem csodálom. Arról nem beszélve, hogy ezek a Sky beszélgetések, ezek egészen más hangulatúak, tehát az ember nem hagyhatja ki azt a lehetőséget, amit egyébként ez a műsor rendelkezésére bocsájt, és azt kell, hogy mondjam, hogy mind a kettő frenetikus élmény. Másféleképpen. Ö tervezem az utalmat, nem tudom, hogy én lehet, hogy ott is alszom Miskolcom, mert úgy láttam, hogy 7 órakor akkor lesz mindkét előadás. Ez természetesen ott válság volt, ez két különböző este hát Kocsival is lehet menni, csak ugye akkor mit tudom én vezetni kell mondjuk vissza Budapestre. És tovább. Hál' Istenem, nem csak politikáról, meg közéletről szól az élet. Igen, igen, igen. igen. Ezért szeretem hallgatni a műsorait, mert olyan dolgokat találkozok, amit... Máshol, nem hát egyfelől, másfelől, meg hát higgyél, nekem is élményt. Tehát amikor azt mondom, hogy élményt, tehát hogy az ember megismerkedik azzal, figyelj, én egy öreg ember vagyok, de egy rajongó öreg ember, e és ezt a rajongásomat se fogom leplezni. E két férfi emberrel beszélgettem, tehát a rajongásom nem is félreérthető, a tehetség előtt a magam módjával mindig leborultam, és az, hogyha valami hatással volt rám, és az egyébként valóban elvezérelt, az ma sem működik másféleképpen, mint annak idején a homokozóban, amikor valakitől utána elkértem a lapátját, valójában elmondtam neki, hogy én meg akartam vele ismerkedni, és csak azért kértem el a lapátját, mert valamilyen aprópót kellett találni. Egyfolytában barátkozom, különböző sikerrel. Legyen így. Köszönöm szépen. Viszont hálásra. 1174 új fertőzött, lehet, ez nem sok, de tegnap még csak tízezer volt. 69-en meg. 3145-en kórházban, az szépen emelkedik, a lélegeztetőgépen gépen levők száma pedig nem korrelál ebben 164-en nem tudom, hogy mit tudunk kezdeni ezzel a covid és nem csak avval, hogy megbetegszünk, meghalunk, meggyógyulunk, hanem mindazzal, ami ezzel a Covid-dal együtt jár. Éh, Istenem! 061 71242 még néhány percig, de 6 percen át mindenféleképpen. Pontosan negyed 10 van. 06171242 először. 1-712-42 másodszor. egy, 712, 42, senki többet. Köszönöm Kurtács, András és Galambos Ádám segítségét, a 168 óra segítségét, hogy ma is adásban lehettem. Döröpont, fialajanos kukac, gmail.com, halásra!